of the emperor. Jason. Jason. Jason. Jason! You were almost a gentle sandwich. <laughs> You're right. That's my game. This place is incredible. Bom takalaka. Come <laughs> breaker. Hei, hei, hjente folksatugen. Hei, hjente folksatugen. Oh, velkommen til episode 70. 70 av Supertech. Nå skal vi åpne en brus Vasco. Oi, oh, ja, det var, det var lydig denne. Eh, Brusten er jo gul. Det er påske. Det, <laughs> det regnes at det har vært litt tjovåpnet før. Ja. Men det er enda litt fiss. Så en gul påskebrust, det er vel ikke hemmelighet? Hva det er det for noe? Eh, ja, altså... Det har jo vært priskrig på... Den har også synes vi er sponset Men hadde en fant deg vært like innenfor? Eller er det kun solvåsiel? det er solvåsiel. Man må jeg... jo boykotte amerikanske produkter. Ja, ja, det er faktisk litt i, i vinden nå, å boykotte amerikanske produkter, eh, politik ja, alt det der. Nei, jeg så altså, det det går rett vest. Ikke på den gode måten. Nei. Så når Solo kommer med Solo-sitron, da blir det enda lettere for meg å boykotte Cola-kampen. Ja, for den du drikker, Jukka, det er en Fanta Lemon. Ja, det er en Fanta Lemon. Jeg liker den, jeg. Ja, ah, den skal vi gå. Men kjø, kjøper du den? Altså, til, til, hvis du skal koste meg en brus, går du ikke den i hullet? For den er vanskelig å få tag i. Ikke vanskelig, men den er... De mange, langt færre flasker Å finna i hullen altså, de, har ja. ikke, de har ikke så mange av dem De har Nej, pallvis av dem Men jeg har aldri opplevd at de har hatt Fanta lemon, men ikke nok antall til meg okay. Det er jo bare en eller to Jeg pleier å kjøpe okay. Selv om det er tilbud? Ja, ja, du gal, man Jeg kan jo dø i morgen Ja? Jeg kan bli påkjørt Hva som helst kan skje med meg Og så skal jeg dø med masse brus i skavenet Där oh, ja, du. Oj, du ja. <laughs> ja. tänker det är väldigt sund vad som är bröst, visst du det? Ja. Ja. Jag köper en här en bröst. Jag har ett ett så här på stycke. det upp. Och när det är tomt så går jag och köper en. Det är väldigt intressant ekonomisk synsätt ju också. vi ju komma lite på dig till til vad du tänker om konsumerism och <laughs> dagens global økonomi noen må ta på seg gammelmannsarten altså. ja. <laughs> men vi skal snakke om uh, spil det er spil vi snakker om ja. dette er en spilkringkasting selv om vi ofte spor av ja. men uh, kan jo, jeg kan jo spørre deg hva er det du har spilt siste gang vi hadde en episode det var jo på LAN det var på LAN og ja. da var vi jo godt i gang med Space Marines 2 ja mm. Men nå har det gått litt trått med spilling Det er vanskelig å finne tid Så det jeg har spilt Det er Astrobot mm. For det er sånne Passelige munnfuller Stemmer Ja, virker veldig bra Rart Nintendo ikke har saksøkt i de. Det er mye her som på Mario Spill Ja, jeg vet ikke om de har altså, Når jeg spilte, den, den vibe Den jeg fikk, det var jo Mario Galaxy og Mario uh, Odyssey. Ja, ja, ja. Men har de ikke lånt dog ifra alle sine serier, sånn, Jack and Daxter og, og, og Ratchet Clank? Nå har de ikke spilt de. Man, men, men er det... Er, har du spilt i? Nej Nej Men der er jo figurene derifra. Ja, det er sant. Men dette er jo Nintendo-magi i Sony, klar. Mhm. Så det, det ser ut og fungerer det, altså. Ja, for... Jeg, nå har ikke jeg spilt disse nevnte Sony-seriene, men det er noe med, uh, altså, hvor, hvor, hvor lange spil og, hvor lange brett det også er. Ja. Det føler jeg er veldig Nintendo. At du, du, du går gjennom et brett, og så samler du på ting eller objekter, eller ja, akkurat i dette spillet, så skal du samle på disse robotene. Ja, de går fint å finne. Ja. De portalene, de kan være like godt gjemt. Ja, det stemmer boendes värden. De, det där de den gick jag inte att finna allredig i tredje fjärde världen. så sen lyser på liksom ett sånt grottsymbol på naken, jag har för tagit. Fann du den där eh øh, som gör att du finner ting du inte har funnet? Ja. Ja. För värst man var det med en gång, men jag hade prövat samma brett ett par gånger. Så kunde ni betala pengar för en medhjälper. Ja. Eh, det en og, og, ja. så det blir uppe. Så det går annorlunda att få lite hjälp. Ja. Og det syns ju inte faktiskt Veldig greit ja. Ja. Jeg, jeg tror jeg tok et brett uh, Jeg tok et brett En gang uh, Og så Da tog jeg som regel og fant alle bottene Men hvis jeg skulle Så tok jeg brettet en gang til Og fant de Tingene jeg kjente på Så Max på en måte to gjennomføringer Ja, for det er et jungelbrett Ganske tidlig mm. uh, Og der har jeg ikke funnet denne den super hemmelige verdenen. Mm. Og så er det en palme men koala som klatrer med babyen seg. Ok. Vet du om han lås opp noe for meg? Er han bare en koala? <laughs> jeg husker ikke rett og slett. Ah, han det... irriterer meg. Okay, du... Det virker som det er noe med han. Ja, ok, det føler det. Ja, det er klart det ja. er. Ja. Nei, altså. Jeg, jeg kan ikke si at jeg husker alle bretter. Jeg husker mange kjekke øyeblikk. Men jeg vet ikke om jeg klarer å på liksom å akkurat det var dritkul alltså en sekvens. Jeg husker veldig godt. Hvis en en sekvens jeg husker veldig godt så är det de siste brettorna för där är det sån ja ah. eh det er kun for de mest dedikerade. Det är oj det brett som är inte på slutet? Ja. Ja. Resten av eh, ja, jeg mener det. Derfor, i menar det. Där får i kvar världen så har du en eks eh cirkel Uh, altså alle uh, Knappene på håndkontrollen Trikant og firekant Hæ? Du har fire sånne brett som er Hakevanskeligere Mener jeg ja. Ja. De finner du ute i hvert okay. uh, Men det var ikke de jeg sleget Var det det? Jo, jeg får nick for siden her Men det var også et brett Helt på slutten Det aller siste Den var jo vanskeligere som de jag oftast är i Mario så. Er ja ja, ja. Og det är ju det er de som verkligen gillar det. För då var det ju så sånn, du, du prøver prövar i 100 gånger Ja, den millimeterprecision. Ja ja, ja. ja. Uh, det så är det snälle väl, spelar väl i snällt och grejt och checkpoints. God stämning? Det är god stämning, det är kul, kul. Det är så sånn underjordiska brettet med sopper som dansar. <laughs> ja, okay, ja, okej, jag hann nog det. Ja, fin musik och det var ganske spetsigt. Mm. Så det var en fin, fin til å ha sånne ja, passelige doser. Ja. Og så kom jeg på at Playstation-kontrollen har jo en sånn egenskap som var veldig oppskrutt i starten. Haptisk feedback. Ja. Ikke så mange spiller jeg har merket i siden. Du skulle kunne kjenne grunnen laget. <laughs> ja. Men det er en rister jo forskjellig altid. Om det går i gras eller sand eller hva du gjør i Astrobot. Ja, og kom så kommer lyder fra kontroller Mye lyder fra kontroller Ja, vi har med Wiimoten Ja Så det er, nei De har nok lov til å ha sin japanske bror Værre enn Vitter det, det er ikke ofte at du Kan si, du hører at de utnytter uh, Duelsensen Nei For, Altså dette er nok det spillet som har Der jeg har følt At duelsensen virkelig har komt till sitt är det ju med alla dessa gimmickarna. Det er kunn alltså producenten som giddar att utta det. Ja, för det är nog med speciellt när du trycker trycker dessa skulderknapparna. så är det variabel motstånd i de. ja. det. Det var ju en stor grej som mm. jag har sett i Norge ja. Men dörde det värst då åt? Ja, väldigt. Ja. Jag jag husker sig kvittid, men jag husker det var liksom att det att de var tungt att trycka. Det tycks det jag faktiskt är på. Här ja. Bue, så skulle det liksom være mykt i starten, og så skulle det bli vanskeligere og vanskeligere jo lenger du trykker den inn. Ja, Sånne ting, men de... folk vil jo bare spille. Ja, det kan bli litt mye. Det kan bli litt mye gimmikk. Uh, altså det er jo kjekt at potensialet er der, men det ender jo ofte kanskje med at det bare lite brukt. Nei, så det er det jeg har spilt. Astrobot. Ja, Astrobot, er, det er, du, du har jo tid på dig til å... Altså, det er ingenting så haste. Kan, nei, nei, du, men jeg må jo spille det, så må vi det på Finn. Ja, altså, vi kjøpte det sammen, brukt, ja. så altså skal vi selge det. Eh, vi har et Excel-ark der jeg fører inn, og eh, inntekter og utgifter. Ja. Det, det, du på har, spil, på spil. På spil. Du har, jeg tror ikke du har så mange spill på den liste akkurat nå. Jeg solgte mange spill. Du gjorde det? Ja. Ja, ja. Og, ja, og mange satte støfa, og jeg ble kvittig. Ja, men så bra. Første. Selv dag. Ja. Da var du pluss, da. Jeg sølgte ikke, jeg grunnet jeg pluss. Jeg kjøpte det for 499, og jeg solgte det for 500. Hva for 100? Uh, Echoes of Wisdom. Det var en hos Ops. Å, stemmer, ja. Kjørte det bryne, M44, for å skaffe det. <laughs> ja, ja, men, ja, det runder jo du inn feil, husker jeg. Ja. Ja, og, da, ja, og det er ikke vitsingen jeg må holde, eller? Hey. Nei. Så det og så tjente du en krona. Ja. Men med spillopplevelsen også, du fikk en... Jeg fikk spillopplevelsen også krona. Og en krona, det er ikke så verst det. Nei, det er så verst. Det er jo ganske sjeldent at du får spillopplevelsen og tjener på det. Ja, ja. Bare nøy, så kutter du bara og tar på. Ja. ja. Men denne gangen så gikk vi pløs. Ja. Men nå, siden du har så mange spill, så har du jo masse penger å bruke på sånn, spillbudgett. Ja, det er problem at de går ikke på en egen spilkonto Nei. så de gjerne har gått til Rema 1000 og kivi.. Ja <laughs> Men nå kan de fylle med i hvert fall Ja, for er det noen spil sånn i nærmeste fremtid som du tenker sånn ah, Du er jo en eh, hva de kalte deg? Blest, mann? Åja, <laughs> oh, en eh, en så glad i blest Ja Nå tåget rille Ja, nå tåget ja, ute og kjøre Nei, nå er ingen Nej du er ikke på toget Det er ingen tog nå som går Nei Og det er fint Ja, det er jo rett det for så Du kan kose deg med det du har. Ja, ja, jeg har nok så støyke Jeg anner jeg ikke Ja, men du har jo ikke, ikke kø Eller Jeg spiller jo Ja, jeg trodde du hadde liksom Kuttet det ut Ja, ja, men de har masse spill da Som bare ligger der Å, du har spill, ja De er ikke kø Det er ikke kø er bare, De bare er der De bare er der Og da er jeg relativt urørt Så de De har litt kjærlighet til gode altså ja, men det er bra. Ja. Så det er, det er nok, nok spiller og gleder i det. Ja, for du har ju egentlig et Zelda-spill som du... Ja, Tears of the Kingdom. Det, det er et gigaprosjekt da. Vi ja, har ja. ja, Metroid og Switch. Har, har du den? Ja, du kjøpte den for mig. Du har rentet ja. den på Jag Brygge. Ja, stemme. Ja, ja, ja. Den har jeg ikke puttet i, ingen. Nei, ja, ok. Ja, så det är jo noen store tiltak. Jeg har noen stortidler. Men, men så lenge de ikke er i køen, så trenger du kanskje ikke ha sånn dårlig samvittighet? Nej. det har jeg ikke. Nei, det er bra. Det er et utnyttet potensial som bare ligger og venter på. <laughs> det er et veldig uh, positivt uh, perspektiv. Ja, det har gjort at jeg får ikke spilt gjennom noe som helst, men... Ja, jeg stresser jo ikke mer. Nei, nei, det, og det er viktig å ikke stresse, spesielt hvordan verden er nå. Så... Det å få dårlig samvittighet og stresse over spedbubb, tenker jeg, det er unødvendig. Ja, det er unødvendig. Ja. Men du har sikkert spilt ett flere spill enn jeg veldig tror i. Jeg har spilt litt av hvert, altså. men det lister ikke like langt som før. Men jeg har jo også vært opptatt med det ene og det andre, siden vi spiller inn i nytt studio nå på gode sett. Er dette første gang vi spiller en episode i Myrød? Kanske det er det altså, ja, I hvert fall med deg som er heger, heger. Ja, ja, ja, det er det ja. nå, nå avslår jeg sikkert mye av privatlivet mitt, Men jeg har jo flyttet in i mitt barndomshjem På gode sett eh, Og så har vi det ene og det andre Og fått opp eh, litt nytt her og der Så det har vært mye Vi har på eh, Alle sammen Vi er ikke helt ferdige Men eh, det er jo delvis grunnen for at Jeg heller ikke har hatt så god tid til å Spille online sammen med deg og Henning Og få tid til det Og få tid og overskudd til å spille på kvelden Av og til bare så stuptrøtt At jeg går rett til sengs Altså dette har vi andre ventet i ti år på at du skal komme her til <laughs> Jeg Men det, det er godt med få deg vei en gang ja, øh... Alt er drømmer Vi bare får lov å legge deg liksom. Sånn er voksenlivet altså. ja, Det er faktisk en god følelse <laughs> Men Men øh... Før för på mode allt detta skedde med infyttningen och så eh uh, reste jag Karina på en så kallad baby moon. Ja, det finns et orfallet detta. Ja. Där där du der, uh, dok, til, sammen, alene, det dock eller kärlekspar resa till sammen, alena för sist gång. Vad är den grejen? Det är grejen. Ja. Eh, uh, med Rex till Tegudansk. Jag tog med det tror det var min switch. Jag tog med hennes switch. Åh, oh, du med feil switch, du switcher switchene. Jeg switcher Det var midt, for da så på kringen, om du bytter switchene. Men det var jeg som hadde byttet switchene. Og oh, ja, ja, ja. jeg hadde byttet hennes switch i min docking, for at uh, hennes hadde holdt på å gå tomme batteri. Uh, så hadde jeg på et tidspunkt byttet dem, og så bare tog jeg den opp fra min dock, når vi skulle ut på, ut på reise. Den hadde jeg trodd at du hadde på en måte gnikket og pusset og pakket fint. Det er jo ikke ja, du skulle tro det. Jeg var urutinert. Hva, hva gjorde du da, når du hadde med deg feil switch? Jeg spilte et spil som jeg kanskje ikke hadde tenkt å spille. Og det var Snufkin. Åh, oh, uh, mummiespillet. Mummiespillet. Ja. Uh, og det synes jeg var et veldig koselig spil. Og det var et kort spil, så jeg rundet jo spilet mens vi var på reise. Før å fly i landa? <laughs> Nei, det var, det var nok på hotellrommet. Ja. <laughs> uh, men det, det som var litt kjekt er at jeg tipper de spilskammene har spelt Metal Gear Solid for det var et snikespel oh, ja. ja. og innimellom så er det litt sånn ja, du samler på bær og røtter og, for, og sån, sånne små oppdrag du skal hjelpe disse mumintrådder de mangler en eller annen ting altså, det er egentlig det er helt sånn svært plott med sånn, en eller annen fyr som har tatt over Mumin-dalen eh, Og så har han gjort om til en park Med masse regler og gjærer oh, ja. Og så skal du... og du spiller Han her... Hva heter han? Snufkin Han heter han norsk god Snusmumriken? Snusmumriken eh, han, han skal jo ordne opp i det Men då er du jo... da sniger du rundt mellom... Han er pensjon? Han er pensjon, ja, ja. Eh, Du sniger rundt mellom vaktene Og du ska ikke bli oppdaget Og så... Jag är per på mode naturen det kom i balans igen. Men er det banal enkelt eller är det gøy? Eh. Uh, för så var det var inte Men jag tippar för barn så kan det vara lite vanskligt. Och det är ju du dör ju aldrig. Det är inte sån stora konsekvenser, men du må bara restarta. Men det var ju utmanande nakt hade jag sen då gøy. Ja, men ja det var för att det var det var det en enkelt. Det var så enkelt at... Det, jeg kan kalle det litt sånn cozy game, det er jo en kategori. Ja, at ja, du bare nøyd opplevelsen. Kose de, musikken, altså det var litt som å se på mimitrollet. Ja. Um, og så er det norsk spill, det setter jeg jo på. Norsk spillindustri. Det må vi jo støtte. Det setter jeg. Uh, så det var et spill jeg ikke trodde jeg skulle spille. Jeg hadde nok ikke sett rundet det, jeg det vært på en måte det eneste alternativet. Var det fysisk, eller digitalt? Jeg hadde gitt det som en gave til Karines konto, så det var digitalt på hennes ah. Switch. Jeg har også spilt Barlow's Gate 3, den japanske versionen For du har det fysiske utgavene? Jeg har spilt, jeg kjøpte en disk. Jeg visste ikke at det var den... Når jeg allerede hadde inngått avtalen, så såg så jeg på cover at det var... Han hadde ikke skrevet i annonsen. Dette er japansk. Men når jeg så på bildet, altså i ja, annonsland, så var det jo japansk tekst på kovret. Men i spelet så er det engelsk. Ja, ja, ja. Du, du, velger, du kan velge norsk eller ja. engelsk, heldigvis. Selv om japansk skal det være morsomt. Ja. Ja. Men uh, det som er forskjellen er at det, i Japan så er det jo sensoreret i det mest voldelige uh, av drap. Nei. Og visse seksuelle scener. Hva skjer da? Blir de slatter? Eller? Eh, jeg tror scenen er faktisk bare kuttet vekk På et vis som gjør at Jeg tror ikke, det, jeg tror ikke du merker kanskje at det mangler Nei. Kanskje du hører bare sånn liksom, Og så er den borte, altså jeg vet ikke eh, Men eh, det, det spillet er Det er et annet spill. Det er ikke samme registreringskode Jeg kan ikke spille online med vestige spillere Åååå, oh, stemmer det. Ja, så, men, det leves et helt dekket liv ja, til å spille der. Ja, hvis online med noen, så må det være noen fra Japan. Eller andre som har den japanske versjonen. For ellers så skulle de ikke lage fysiske varianter av en eller annen mørkverdige Ja, ja, ja, ja og det er jo uh, kletter de som lag Larian Studios og noe sånt. Tror men de, de andre hadde jo ut fysisk. Ja, nei, jeg, jeg vet ikke. De må jo ha kalkulert at dette var ikke nødvendig. Ja. Eller, eller at distribusjon koster jo. Trykker opp kostet jo ja. Så de tänker nok at uh, dette spillet har jo Og det har stått bra også uh, Så alle hun hører til Larian jeg, jeg, jeg synes det er bra at de har fått det til Men det spillet har jo, jo Kan du si med det i 10 år liksom. ja, De har sin egen politikk De jobber med spill til de ferige Og da Da er det et ordentlig spill etterpå Ja og det er det jo. Og det, og det, det er kjærlig et selskap som kan operere på den måten. Eh, spesielt i disse tider. Men eh, jeg vil jo nå støtte i hvert fall med å kjøpe spillet. Eller jeg kan digitalt, men jeg vil jo jeg vil ha mulighet til dette på. Ja. Jo, men det er en fin mulighet som forbruker, synes jeg. Å ja. få lov å kunne kvitte seg med et produkt du har betalt for. Ja. Eh, for det har jo med eierskap gjør, sant? Ja. Er det bare midlertidig? Eier du faktisk objekte disken. Hvordan uh, de legger ned serveren, sant? Ja. Og det kan du ikke se laddmagen. Nei. Det er digitale. Ja. Uh, men jeg har prøvd, og, og jeg har lagt en karakter, og Karin lagt en karakter, så med er begge i den verden. Uh, og, men jeg tror jeg har spilt på, kan du si, medium-setting, uh, der ting. Alltså du spelar ju som et rollspel. Uh, men in i mellan blir det väldigt väldigt rollspel. Allt är en tärning. Eh, uh, hvis det kommer på något sätt en eh, sånn uh, jag kan si, hvis det kommer i kampmodus, ja? Så kör vi ting till tur, självklart. Och då blir det sån jag har for jeg har jo et fullt lag nu. Jeg har en trollmann, jeg har en tyve, jeg har en barbar, sant? og ja, du har et fullt lage allerede. Ja, eh, og da jeg er jeg ikke sikker på hva er egenskapen til den tyven. Jeg kan ikke utnytte den, fordi jeg vet ikke hvordan en sånn klasse fungerer. Men kan du automatisere de? Bare styre dengen? Nei, det kan du ikke. Men du må styre alle. Ja, eh, ah. og så da, da ble jeg litt sånn overveldet av alle valgene. Ja. Og då ble det bare sånn, stykket med kniven din, altså. Du har jo and Dragons in. del over. Ja, men det var også på veldig sånn overfladesk nivå. Er det for at du på det? Ja, ja, jeg kjenner i en system med at, at, at uh, du beveger deg så så mange steg. Ja, det er sånn også. Ja, eh, og, og så er det for veldig frustrerende hvis du på en måte du når nesten frem, men du, du når, altså. Det, det, ja, heldigvis så kan du ikke bomma ved du på en måte Går fram og så rekker ikke, altså de gir alltid sånn et forhånds, eh, bilde av Hvis du beveger deg nå, så kommer du ikke fram. å nå frem ja. Altså de gir deg anvarsel, hvis du går fram, så ender du ikke det okay. For det gjorde jo ikke mer når vi spilte, så la, la ikke med mye vekt på den biten av det eh, Men så er det alle disse egenskaperne, healer, eh, og så alle leveler jo opp Og så må du velge nye egenskaper, og så... Mm. Er det noen som er magi, noen cantrip, ja. eh, noen noe kan jeg bruke en av, noen kan jeg bruke mange av eh, Hvor mange ganger kan jeg bruke det, jeg blir bare sånn, åh shit, og så... Rar spilslotser og ja. sånt trenger Ja, og så må du kanskje rest da, for å følge på igjen, sant? Er det såpass, ja Ja, og for D&D uh, er faktisk jo dette gull, det er dette himmelen uh, For meg som har sånn, en sånn uh, D&D-nybegynner så blir... Du legger jo action-rollerspill. Ja, jeg, jeg, og jeg, det finns en setting der du tar det ned i takk og for å spille med, då spiller du bare for historien sin del. Oh, ja. Og da vet ikke jeg om ting blir mye enklere kanskje. Kanskje jeg skal bare se hvordan det fungerer. Det er ikke sånn at har dødd hver gang, men jeg tror en del kamper har vært mer frustrerende enn nødvendig. Ja. Og så har jeg dødd, og så har jeg restandret. Mm. Ikke at det er, altså da blir det litt for uh, Souls-like, ved at jeg dør prøve om igjen, dør, prøve om igjen jeg tror ikke det er sånn du skal spille, i hvert fall ikke i Nei, og det gjør ikke alltid du skal velge kamp heller hvis de holder seg tro mot å spille. <laughs> ja, det var så vidt. Uh, men er det gode opplæringssekvenser? Eller må du finne ut av alt på egen hånd? Uh, det er en tekstbobler. <laughs> oh. <laughs> ja, noen no, altså, jeg, jeg føler at de, de, de er flinke men eh det hjälper nog väldigt. hvis du har eh du är er van i den världen. Ja. For För då är det inte allt så upp och ting du gör är inte så sånn, att hur ska det nå igen. Det, det kan du att du får mycket gratis. hvis du har spelat mycket rollspel. Ehm jag har jag säger 6 7 timmar UDI. Jag har fullt lag. Jag får ännu flere på laget, ännu fler klasser, ännu fler ting att uppgradera. Ja. Eh, og, så går jeg, og så har vi så vidt liksom, Vi vet jo hovedhistorien Hvordan det starter Alle har jo fått en type sånn orm I hovedet eh, Og alle som har fått den samme ormen i hovedet Som klekkes ut om et par dager Kommer Og då blir du om til en sånn type sånn Då må du eh, Jeg vet ikke, det er en eller annen kult eller sånt. Den gjør at du blir om en sånn kultmedlem Oi eh, eh, Så alle som har fått denne ormen eh känner ikvandra igen som, som at de er på en måte og ja. det är på mode smitta. Och det sån du lager lager. Eh jag du möter disse folk och så kan du och välja att ta en väldigt aggressiv tone och säga nej, jag är inte intresserad av att jobba med dig. Och då är det utav historien för godt, väl tror jag. Men jag är ju väldigt inkluderande. Så alla jag alla ska bli med. Alla ska, alla som vill med ska få hjälpa mig. Eh men alltså då og det mycket för alle i laget mitt har sine egne problemer så jeg må ordne opp i alles lidvet lag. Ja ja. Han var en vampyr, "Åh, jeg er så tørst, jeg har blod då." så sa så jeg, sånn, ja, jeg så ja, jeg kan kanskje bare få litt av deg." Jeg sånn, "Nei, jeg har ikke lyst til det," altså, men jeg må jo hjelpe han. Ja. Så da dro han en jafs og jeg bare, "Ja, jeg har du er fornøyd så, Han sa, jo, "Takk, jettebro Han var med litt sånn flørtende. Ja, ja, de skal være sensuelle, de vampyrene. Ja, det. De koser seg med vann, de, for å Ja, sånn. ja. Så, så det er det vi nå. Eh, også, altså, jeg følte liksom, ok, kanskje jeg kan... Kanskje jeg begynner å komme litt inn i det, men så, så, så flyttet jeg jo hus, og så datte jeg ut av det. Ja. ja. Så det er nok et spill, jeg ser at det kan bli gøy, men det krever investering jeg tror ikke det skal være veldig mange siderprosjekter Når du spør det nei, nei, det er sant Og eh, så altså, kan det jo være at jeg føler liksom, ja, Jeg ga deg et forsøk nei, ikke, jeg, jeg har ikke gitt et godt forsøk Jeg må gi deg enda et, et godt forsøk Før jeg eventuelt sier ja, Det var ikke det for meg ja. Ja, Du kan jo være fornøyd til å si Been there, done that ja. Men når det er Game of the Year Så er det egentlig sånn ah, ja, jeg, må jo, jeg må jo prøve ja. Ja. Det samme er det med Wukong Blacksmith Wu Kong. Er det så gul av og det er jo ikke et toppspill fra i fjor. Ja, det er Souls-like, så det gitter ikke jeg ikke å se på engang. Men du har ikke <laughs> det... noen Souls-koden. Ja, altså, jeg spilte mye i Elden Ring, sant? 200 timer. Eh, ja. Det er jo... Der igen får jeg den der følelsen av... Altså, hvordan jeg spilte Elden Ring? Det var ikke en sunn måte å spille på. For du, <laughs> å bruke 200 timer. Du blir jo helt sånn besatt av å dø, prøve om igjen, og dø, prøve om igjen. Hun, hun, da Malena-figuren, jeg brukte jo sikkert sånn sju timer på henne. Bare på henne? Bare på henne, ja, det var og jeg. du andre ting imellom de? Eller var det bare om igjen, om igjen, om igjen? Om igjen, igjen kveld, kveld Og så var jeg, og så følger, og hver gang så kommer du litt nærmere, men allikevel, uh, ja. Men jeg, jeg, så når jeg begynte å spille Wukong, så fikk jeg litt sånn flashback, Kall det du er sånn eh, posttraumatisk stressyndrom? Ja. Bare sånn, å oh, shit, var det, sånn var det å spille Souls-like. Så fikk jeg litt sånn avsmak. Oi. Eh, ikke avsmak, men jeg ble litt sånn redd for å hamne i denne boblen og igjen. Det ja, er de som knekker Souls-koden, de elsker å være i denne boblen. Ja, de gjør det. Og så er jeg på jobb, som han sier han har plett i når man spiller. Eh, og okay, ja, ok. Så, så tenker jeg, ja, men jeg må jo, jeg må jo kunne... Det är ju nog liknande som nej man hur kunde komma in i spelet. Ja. Eh, så långt så så jag tror jag har kanske det 10-12 timmar. Jag har tagit första kapitel. Det er spelet är så likt ehm som Elden Ring. Okej. Okay. Eh du mister ingenting vid att dö. Det er ingen sjeler, ingen mynter Ingenting, du mister ingenting Det er ingen straff å dø Det er jo bra Bortsett fra at du, på måte, du kommer til siste checkpoint Og så må du kanskje forbi en 2 fin da Du kan springe forbi det hvis du vil ja. Men dette er ikke et God of War-spill, fant jeg ut Dette er en boss-rush-spill Med souls-aktige bosser og det er ikke veldig mange sånne små fiender? Litt, men det er liksom, det er, ikke, det er ingen stor brett å utforska. Det er liksom ingen sånn, du skal ikke så mye vekk ifra den der hovedstien. Og det er ikke så mange fiender, nei, det er litt her og der sånn. Men de gir deg en utfordring. Det er bossene som er tingen. Ja, og enda de, mer enn i Elden Ring. Ja, enda mer, for her, du, det, av det føles som du... Går fra boss til boss ja. Han var en stor og stygg mann ah, Så, ah, ja, så tog han Og så ber jeg litt sånn Hver gang jeg tok en boss Så ber jeg sånn Åh oh, shit, nå tog jeg han Og så rekker jeg kvingen til skjermen Fordi jeg sånn Ta den Det er sånn usyn maskulinitet Som opplever det <laughs> Ja, det er det <laughs> ja. og, så, og så var Og det var checkpoint Og då, då føler jeg meg litt sånn Utmattet og ferdig Og så går jeg og så altså, blir det litt sånn litt sånn plattforming og litt sånn gå gjennom en skog eller, en eller to fiender og så kommer neste boss og da er det sånn å jone, jeg er utmattet jeg klarer ikke en boss til ja. og då trenger jeg liksom en dag eller to bare for å resette meg for liksom fordi den, de bossene så langt så har aldrig aldri klart en første forsøk og då blir jeg litt sånn er det meningen jo at jeg skal dø hele tiden og ikke klare altså jeg føler meg teide men det er jo hvis det det som er formelen Så må jeg, jeg må tenke at det, dette er et spill Der du, du spiller Hver gang du møter en boss du, Når du møter den første gang så er det ikke for å vinne Du er det få å lære Det er det de sier med Dark Souls spillene Som ja. jeg ikke liker, men det er greia ja. Erfaringen er den ekte erfaringen Du lærer mønstre <laughs> Ja, og du, du lærer jo mønstre sant? Av den bossen Ja, han telegraferer det, de olika angrepp. Olika angrepp och mönstret sitt, sant? Han slår en, två gånger, paus, tre dodge Og så vidare, kontra. Ja. det är mönstret, altså det, det systemet det kommer ju in lite kvart men på första fasen ingen chans. Han bara smadrar mig, vad jag vet shit att det kommer att ske. Vad är punch out så vad fan tar de genrarna? Jag kanske punchar bara det första så så. så. <laughs> ja, vad det är och man Ja, det var där. Men uh, Uh, ja, altså det, det er et veldig bra spil uh, Det musiken ikke en veldig kina-kopi Nei, nei. Uh, ki, altså musikken Jeg liker at tema er uh. veldig kinesisk Den er apekongen, sant? Ja uh, Og introen var veldig imponerende Det skjer liksom store, gudomlige ting Du står mot en gud som er like høy som et fjell, liksom ja. Og du er bare en liten avgatt, som rir på en sky. Hvorfor men, ikke? Ja, det ja, er ja, sant. Uh, uh, men jeg, jeg tror... Og så er det jo selvfølgelig oppgraderingstre, sant? Du kan uh, smi våpen, klær, alt det der. Et, jeg har nå gått til det steg at jeg leser guider fordi jeg er frustrert. Jeg vil ikke dø like mye som jeg dør. Så hvis jeg... Hvis jeg Fakker det? Ja. Hvis jeg, faker, hvis jeg får litt hjelp bare gi meg litt starthjelp til å, til å, sånn at jeg føler at jeg får litt mestringsfølelse ja. ikke bare gå og få for bank selv om jeg vinner til slutt så får jeg jo bank altså hvis du, hvis du føler at det spelet spiller, spiller deg det er ikke du som spiller spelet så, så er jo det litt sånn frustrerende nu ja. hvis jeg får den gode følelsen så har du nok det for da skjønner du liksom mekanikken, du skjønner kontringen, at du skjønner liksom, du skjønner intuitivt hvordan du gjør ting. Ja. Og nå, frem til nå så er det bare litt sånn, litt på avstand. Det er en brett læringskurve. Den er litt, ja. Den er litt brett. Ja. Men, men jeg tror spiller 40-50 40-, 40 -50 timer, det er ikke så gale. Åja, oh, så det er ganske mye mindre enn Elden Ring. Det är det. Uh, så jeg, jeg tror det kan bli et bra spill, men nå kommer det to store spill nå i april som jeg har veldig lyst til å spille. Åh, så kan jeg snige seg fram, Mikael? Eh, ja, det blir jo litt sånn, skal jeg, skal jeg holde på med Kong eller skal jeg prøve de to andre spillene som jeg... Hva som komme? kommer, som ikke har kommet ennå? kommer om noen dager? Ja. Hva plattform er dette? Det er Playstation! Hva er store Playstation-spill? Vel, det er jo multiplattform og så videre, men... Det ene en, en Xbox-spill tidligere eksklusivt. Åh, oh, Indy. Indian Jones. Ja. Så følger de han kommer på Playstation. Ja. han gleder du Ja, for det spillet, det høres mye koseligere ut. Ja, det gjør det. Å være Indian Jones og arkolog og fine skatter og mange nazister. Ja, ja. Takk. Ja, takk. Ja. Indy, og så er det et til på Playstation. Doom. Conrad, the Dark Ages, Middle Ages. Åh, oh, kommer det nå? Det kom, jeg tror det kommer i april, ja. Hvem skal først på liste de da? Nei, jeg tror I dag er det onsdag Jeg tror Indi kommer på fredag Men da er jo alt stengt Så kanskje neste ui Nårdagebutikken åpner igjen Ja, kanskje jeg kjøper men jeg, Du venter ikke på Finn? Jeg kunne det, for hvis jeg bare spiller Wokang nå Ja, ja, spiller Wokang nå Nåken runder eller gir opp disse spillene fort så kommer de rett på Finn Men jeg har, jeg, jeg har et gavekort På Power som jeg må bruke. Eh, men chef, man det är skit att ju så glömme Gud så går du ut på date. Ah. Då da hade jag tänkt att köpa ett av dessa spel Ja, men det sen säger du ska göra. Ja. Ja, i eh, så det var Wu Kong. Eh, så har eg och Greena spelat Split Fiction. Ja, det fick jag se lite av ikall. Ja, vad tänkte du? Vad sa du på? Alltså intryck för eller efter middagsluraren. För? <laughs> <Hør? laughs> Nei, uh, inntrykket var jo at det er akkurat det som han uh, fares kan best mm -hmm. uh, og som jeg kanskje også synes virker ut som er fordel med Astrobot, det at det er hele nye tid og noe nytt å legge med nye verktøy også er det sånn at to personer har litt forskjellige egenskaper og så må begge bruke sin egenskap ja. for å komme videre og det, ja det er ingen andre som gjør det Du må være to at du får en sånn gratis Vennekopi med Så Nei, til vi virker ja. over nett Og, og på krysset av plattformer Ja uh, det, det synes jeg er veldig uh, Bra gjort Av uh, Hazelight -like, Det er det ja. uh, Så gameplay virker dritkult ja. Grafikk, Grafikken var Altså ansiktene de var dårlige Ja, det er ikke så store stod hopp i fallet eh uh, i text 2 kanske. Och stämma spel och plott verkar ju jo... jag trodde ikke på de. nei. det inte var det. Nej. helt med. Inte helt obvious, nei. Nei, jeg vet inte vad du säger si när du har fyllt i längre på resan. Men det slog mig som datafigurer är som ekte rollkaraktärer. Ja. Følte du at att i text 2 var lite mer trovärdig? Jag först spelar så mycket där heller. Nej, jag trodde du hade runda dig. Nej. Nej. Jag bara läst att uh, det är mer trovärdigt. Ja. Jag tror eh uh, tematiken i, i textorna Var lite mer konkret, uh, kanske lite mer jordnära för det är terapi. Ja, det var ju det. Och det är altså, det, altså, det er det är nog alla kan känna sig igen i. Her i Split Fiction så er det to uh, forfattere som på et eller har havnet inn i samme VR-verden uh, og så må de komme sig ut da. Men det de er en VR-maskin som er styrt av en, uh, ja, jeg vet ikke om vi kaller ond, men han er i hvert fall grisk uh, utvikler som skal stjele ideene deres. Ah, er det det hun ja, skal? Men litt mer speset på lotter Ja, det er jo det Men det ene er jo da eh, Fantasy-forbatter Og det andre science-fiction-forbatter mm. Og så hopper du litt mellom Hver sin for, de, hver, Du ser liksom den, En historie som de har hatt i, i Håvet sitt Og dette er liksom en ridder som, I en ridderverden Og så må de spille gjennom historien sin og det verkar rätt kult. Ja, på hela vägen och nyttelägena. Ja, och där där är det ju det är ju många alltså det det har varit kreativa. Ja. Både på den på den det, det fantasyrätta. Eh, du får ju hela tiden nya mekaniker, nya egenskaper, eh nya perspektiv, altså det är inte bara overskullern. Nu det kan ha ovanifrån ner, det kan jag tror inte det vart första person än men de de är ju de många genrarna på det lege med genrarna det. Ja. Så det verkar kul. Det är sån smakebitar av ja, indrefilé hela vägen. Eh det är sån heyslight, vad ska man men de de är flinke på det. De uh, jag och Karina med Cool Sauceo. Eh det sker liksom om bossen og, bossene, og de, så er det ju Bossen var kul. Ja, det alltså allt är Du du har aldrig lagt undan en checkpoint. Du blir för frustrert frustrerad över att på en måte, ting inte går din väg. Ehm Och du dør, så restartar det uh, efter ett sekund liksom. Det jag har aldrig sett en laste skärm. Nej, men det är också tackigt att PlayStation sin magi is there. Uh, ja, Hardisk og sånn Men ja. det, alt er ikke så øyeblikket Det er liksom gameplay Konstant Og det er jo noen av kritikken som jeg har lest mot spillet at det, det går fra 0 til 100 Så, så er det ingen pauser Du tog bare, bare Pøser på Men perfekt hvis du ikke skal spille 5 timer bra da. Ja ja Og jeg tror hvis du gjort det Så hadde det vært litt mye ja. Men uh, med Ukraina med tar vel en, en uh, omgang Sånn i ny og ned og det greit og du trenger heller ikke huske hvor det var sist Det er liksom Du, du skjønner det med en gang ja. Så det er de at bevart magien Fra et takes two Ja, i det synes jeg altså, det, Den basis-egenskapen Som de to karakterene har Er jo dobbelt hopp Og en type sånn Air dash ja. Og en sånn grapple hook Det kan du alltid gjøre så Du, du kommer deg rundt som Spider-Man sånn, du er veldig fort alt er veldig sånn det flyter så du føler aldri at det går trekt eh, og du føler heller aldri at eh, på en måte du slider med å altså hvis det er noe platforming så er det ganske lettvilt ja. altså hvis du hopper utenfor stub så er det, du kan ikke på någon annen enn en deg selv, når du har dobbelt hop og en dash og en grapple hook nei så det går på. Hvis hvis jeg han trekker ned én ting med spillet så er det at eh uh, ting føles litt, uh, nesten litt sånn tomt i den verdenen. Men eh uh, altså for den måten, altså det, det, du går, du følger et korridor Altså korridoren er ikke rett frem Den går litt forskjellig høyre og venstre og Men det er ikke mange ting I den korridoren som er verdt Å lega med Nei. Så det er kulisser Ja, så det føles litt som et kuliss ja. at du bare, Selv om grafiken er veldig fin Så er det ingenting å gjøre med det Nei. Og samme kanskje at, det, at Den stolen som er der at du, Så borti han så føger han eller at, ja. at ting hadde en fysikk eh, Nå går det liksom bare og Det er veldig fint å se på, selvfølgelig Det må gjenta grafiken er, er fin og lyvelig Og masse farger og sånn Men verden føles litt sånn Flad Det er bryttet i ja. det ja. sjonen Ja Men eh, jeg vet ikke det, siden, siden det er en sånn fantastisk verden Så, så hadde jeg trodd at At det den blomsten Eller at den boksen Eller at det de en hade någon funktion men då tänker jag lite för. Nu tänker jag som om det var ett plattformsspel eller ett rollspel. Ja, ja, ja. ja, men det Noe er det ju en fysikmotorer och og... ja, det det det. Enkelt den standarden har det bara ett stort läre. Ja, och det det är inte du ska stoppa og lukta på blomblomsan, du skal, blom -blom skal pacea på videre for tåget går. Eh og det er masse höjdpunkter och eh, ja, jag är kanske enig att Innimellom. Det kommer de sjelden pause mellom bretter, der de forklarer litt handlingen, hvorfor ting skjer, og at karakterene også får ta et pust i backen men det er ikke ofte, og de var ikke lenge. Nei. Og så er rätt på igjen. Då er en sol så eksploderer, eller sånn drags kommer etter deg, så er det store ting som skjer. Ja. Ja. Masse høydepunkt. Du, men du må kanske ha någon lav, inte lavpunkt, men någon stilla ögonblick och för att det ska hela att du hela ska märka kontrasten. Ja. Mm, så det verkar helt magiskt. Ja, ja du skal jo få låna det alltså med hade på diskfestlig så du ska få låna det. Vad vill du helst det? Men, men du må ha någon att spela med. Ja, men det kanske kan det. Ja. Potentiellt. Ja. Kanske finna som är villig att sätta sig ner med mig. Uh, tänker du, uh, du har ju fått uh, en ny bekjent, men er det en person som liker å gjøre sånt? Nei, hey, det vet jeg jo ikke, men det går jo han å finne det. Da fyrer man opp machine, så er det bare til se hva som <laughs> Ja da, det ja. er ja, kjekt uh, Ja, men du kan jo spille online selvfølgelig, men, men du har jo to barn da. Jeg har to barn, de kan potensielt spille dette. Ja. Ja. Det er jo det er ju ögonblick där du tänker og det går back i väger, Karina, där du tänker sån å oh, kanske hur bara det ta det hoppet. Ja ja. Passapar, shit's like Andreas. Och det går back i vägen. Det jag har gjort massa fel. helt sant, säger sa du. Men men det er ju samarbete i i bildet. Og av og så, av og til så sin egen greie, men av og til så må dere virkelig hjelpe dem. Ja. Ja. <laughs> ja. Kult. Har du spilt noe mer? Uh, nei. Jo, jeg spilte jo e på... Er det hva du snakker om? <laughs> Nintendo Online, som var en... en som der de... Var det derfor det var så giret at jeg skofer nye Nintendo-videoskapet? Nei, det var jo uh, Wario Land 4. Har du spilt det også? Ja. Skal du ha noe med det? Nei, jeg har ikke. Nei, Nei uh, jeg, jeg, jeg hadde lest mye om uh, Wario Land 4. At det var et veldig unikt og sært spill, men også veldig kjekt spill. Ja. Uh, GBA? På Gamer, ja. Som, uh, og... Første gang jeg det, så tar du tutorial, eller sant? Det er en greie nok. Du lærer litt hvordan han beveger på seg. Det ser ut som Mario. Ja, men det oppfører seg veldig anledes. Ja, gjør det det? Ja. Fordi, uh, vel, du, du, den, det er jo et spil som kom sent ikke bare sin, uh, sin livssyklus, tror jeg. Åh, oh, så lett er det bedre. Nesten DS. Ja. ja. Uh, grafikken er veldig sånn, livlig. Ja. Uh, men du, du, du startet det er nesten sånn så Mario 64 i folk, til at du er en hub-verden, så velger du brett. Åja. Oh, Men det første feilet jeg gjorde var at jeg valgte feil verden. Jeg valgte en av de, en av de vanskelige, så første brett jeg spilte på ordentlig, og da, da, da skjønte jeg ikke helt hva som skjedde. Fordi, Men kan du velge feil verden? Du, vel, feil og feil. Det var en mer utfordrende. Men så, ja. når jeg tok den riktige verden, da, så var det en litt start. For det du gjør at du går gjennom brettet, Uh, og så må du Han er på jakt etter gull Men når du har funnet den tingen Så starter en klokke Og så må du springe tilbake til startpunktet På brettet På brettet, ja, ja. Uh, Så hvis du ikke husker helt Veien uh, Så Så uh, dør du Og så må du ta brettet om igjen Og uh! uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, det, det er jo blir det kjedelig, eller? Ja, men altså, nå hadde jeg... Jeg klarte ikke å finne meg inn i når jeg spiller til det vanskeligere brettet. Ja. Men når jeg spiller til det lettere brettet, så vant jeg det greit. Og da skjønte jeg litt, ja, ah, det er sånn det funket. Uh, ja, da visste hun at hun måtte huske du kommer fra. Ja. ja. Uh, men Var jo har også veldig mange sånne egenskaper, der han springer og slår ned regger, som gjør at han er veldig mobil, og ja, en bulldozer egentlig ja. Så han kommer seg veldig fort tilbake Så lenge du husker veien Han, han, han vagger ikke Han springer ja. Så det er litt kjekt når du på måte, får det til da. Jeg runder det Nei, nei, jeg har bare spilt det første brett ja, okay. så, så skjønte jeg sånn, ok, dette var kult Men så har jeg liksom ikke Rørt det siden Jeg har bare ikke hatt et... Kreftene Men det er jo et perfekt håndholdt Spillet ikke? Det er det ja. har du spilt på TV? -en? Nei, jeg har i senga. <laughs> ja, jo, jo, men det høres ut som et perfekt spil å spille i senga. Ja, men du blir så stresset når tiden, når den klokken begynner gå, at du skal ikke spille det for å legge deg, kanskje? <laughs> uh, så det er en god anbefaling til. Jeg, jeg vil faktisk anbefale Wario Land 4. Uh, for Fira? det var jo land 4. For det har kommet jo to spil på Switchen i, i år, eller i fjor och det är dynamitt har regel och sån. Eh så har du eh Pizza Tower. Ja, Pizza Tower har ju de det snackar ja. det då. Eh och det är inspirerat av Mario. Ja, för i där tror jag du tar det brett og så måste du vända tillbaka till eh utgångspunkten. Eh ja. men där och på mode mekaniken mekanikken at han du du tåler det mesta du måste springa igenom det. Eh men øh, ja, det var jo Vario. Ja. Jeg vil jo vill ju anbefalla Vario och Pizza Tower, i at så att det är ett spel som är ju Pizza Tower. Ehm. Det är rätt bara att få bra kritik. Ja. Jag har då aldrig det. Nej. Eh, väntar nog på att det ska bli på tillbud eller något sånt. Men det är ju många spel som jag har väntat på, men som jag tänker nå att nej, kanske jag inte får tid heller og så spilte jeg i går på Sega Mega Drive Altså emulatoren E-SWAT E-SWAT Det hører du når du spiller Det er veldig Robocop-inspirert Jeg husker jo titlen, men ikke mer enn det Nei, altså Jeg husker ikke helt SWAT står for Special Weapons and Tactics, tror jeg Men det er SWAT da, ja jeg vet ikke hva E den står for. Extra. Extra uh, Electric. Er <laughs> det sant? Um, det spillet, jeg tror det spillet er basert på arkabelspill. Så det liksom kvart brett var jo ikke lenge. Nei. Uh, men det, innimellom så er det veldig skibefiender som du såg ikke de komme. Og så tar de... Det er ikke sånn one shot der du dør bare, de, de rører deg. Men uh, du tåler ikke så alt for mye. De er laget kun for å loppe deg for munter. Ja, og hvis du hadde på en uh, arkademaskin, så måtte du putte deg inn en 10-kordning, uh, sånn? Ja. Um, men jeg spilte igjen, og jeg skulle bare, bare testa det første brettet, fordi jeg skulle være sånn, for at jeg skulle være sånn, ah, dette Det er sånn som så jeg det. Men så bare tog jeg første brett, og så tok jeg brett nummer to, og så begynte det å bli vanskeligere, så døde jeg, men da bare tog jeg og spolte tilbake tiden, for det kan du gjøre på Nintendo online, disse ja. retrospillere. Og så var det som om meg aldri hadde dødd. Et typisk kommer akkurat til det vanskelige punktet. Ja, et typisk finn var nok forundret på cosse hvor det visste ting som skulle skje i fremtiden. Ja. Men då tok jeg alle bossane på liksom først for meg. Ja. Eh, Og så undrar jeg spele på to kvelder. Eh. Ja, for du lagt det bare en point ja. Ja. ja, for du kan göra det på to måter. Du, du kan lage, hvis du tenker «Åh, nå er jeg veldig fornøyd», så lager du en save-point. Mm. Men hvis du er midt i brettet, så kan du også bare spole tilbake tiden, sånn 5 sekunder, 10 sekunder, så er du der rett før på en måte ting gikk gale. Ja. Så hvis du hopper ut for en kant og bare det var det ikke vits å gjøre», da ja, er du spole tilbake tiden. Det er en veldig grei funksjon, faktisk. Ja, i hvert ja. fall når du ikke skal hyggere spiller, for det var nok spill, ikke? Ja, ja. For jeg skulle jo bare teste, og så var dette et veldig så, en greit spil, og, og så, ja, så, så kom jeg til slutten, og så var det «thank you for playing», det var litt sånn, og så stod det «the end», og så var rolleteksten var sånn, det er ikke et minutt, det er rart at spillet var så små, ja. før i tida. Og så hadde alle i rolleteksten, de hadde ikke sin ekte navn, det var liksom Baboon, og så var det Jackson 5, og så... Altså, Nei? alle brukte sånne kodenarm for en eller annen grunn, men jeg, jeg skjønner ikke huh. Det var bare en liksom sånn førertid, kanskje. Uh, så det spilte jeg, ja. og når jeg først var inne på Sega Mega Drive sin menyn, så fyrte jeg opp Street Fighter 2 uh, championship, championship? championship Edition. Ja. Turbo? Hyper? <laughs> ja, for det... Jag husker ju kan du säga si, alla de vanliga trixerna. Hadoken, Shoryuken, Hurricane kick. Uh -huh. uh, ja. Eh. Ja, är det Roy och Ken då väl så? Ja, för det er de på både det är de enklaste att å, å bryga. Ja. Uh -huh. Så länge du kan en Hadoken, en uh, Dragon Punch så kan du egentligen ta det meste. Det er som gaffat rätt. Ja, det är det. <laughs> Også... Så ikke det funker, så har du ikke brukt nok. <laughs> det har også jokst seg. Altså hvis, hvis, jeg tok... hvis jeg møtte Zangief, og han tog rotter på meg, så bare, I don't think, so", så smukte det mange tider. Så tok jeg. Du var det? Ja. Så da spilte jeg, eh... jeg startet, startet med Ken, og så spilte jeg frem til Balrog. Å, oh, han er vanskelig. Ja, det han bokser, vet du. Så tänkte jeg, ja, ja. Nok, da skulle jeg og Kain, da skulle vi oss så eh øh, det tar de, de, de på mode det mindre krafter och kunne spela och juksa på den modden för i alla kan jo rättas upp i ja Det var faktiskt alltså kan man väl kan göra att den tillvalet små lite tror jag men tänker øh, det hade varit det grejt men det är ju meningen att du ska före 10 så kanske det. det. Nej. Sant. Eh uh, och jag tror ju ett modernt spel heller kanske skal ha den funktionen All along Gary braid habben. Ja, det är sant. Men det var han ju en del av godt. Det, det var ja, det det den kunde du bruka till att lösa världen. Ja, men utom uh, det så är det svatchältning så här tillbakspoling som en greja, ja. Ja, för jag vet inte om det var det lättare nå som att du spole i såna enkla spel, men hvis du går spolt i en Åpent spill, altså, i det for Man mye? Man tar det opp, det tror jeg er for meg, ja. ja. Uh, men kanskje, kanskje, nei, jeg, tror, jeg skal ikke be deg spiller etterspill, Jokka. Det var jo, kanskje, var det jo. Ja. Det, når jeg tenker meg nå, jeg kan jo, jeg kunne jo i det spillet også. Jeg hadde ikke kommet på det då. Men det, det var jo, kunne du spult da? Ja, ja, det kunne jeg ikke, for så. Å lage sånn save point, og lage hva tid som helst, det er så greit. Og jeg koste meg jo med det her uh, Banjo Kazooie en periode Ja, stemmer For nå er jeg litt av, det, det dumt for det er en liten fløkthøb der Ja, stemmer Hva for mange tunneler som fører Det er kom... den kan Så den skulle jeg hatt rundt av uten heller Ja, ja, ja du men, kom... men der spulte jeg bitte bitte litt, ikke du, mye Du kan jo godt det Ja, jeg kan jo godt stykke Bare holde ut tid Ja Men ja, varer jo, det kan, det kan funke Ja ha, når när när du kommer in i huvudvärlden, gå till höger istället för vänster. Okej. Det är bra. Eh, höger är lättare. Det var. Eh. i världen som hintar vad Det var liksom, alltså det var sån fyra färger. Det virkar som du kunde ta vilken som helst. Eller öppna vänster här. Eh. Øh. Ja, nesten. Ja, ja. Men eh øh. bra. Høyre, start med høyre uh, Altså Så tror jeg at uh, Når du jeg tror det, det, det, det er et spill Der du på en måte ska Det inviterer til å Ta et brett mange ganger ja. For du kan alltid samla ting Som du ikke to fikk med deg Collectable sant? Aha, ja. uh, Jeg tror faktisk Det er et eller annet du kan samle på en uh, sånn CD-plater Eller sånt Och så får du mer musik. Kul. Uh, i meny. Ja. Ja, ja. det var det menar jag med ett annat. Ehm uh, var det för något? Mugnaple. Det var ett annat spel jag spelade. Uh, Donkey Kong. Donkey Kong Demon. Donkey Kong Country Returns HD. Det finns inte demo på Switchen. Ja då? Ja, ja, ja. ja. Donkey Kong Country Returns, var det det som var på Wii'en? Ja, jeg tror det. Og Tropical Freeze? Er oppfølgeren som kom på Wii U? Wii? Wii? De kom på både Wii'en og Wii Uen, tror jeg. Ja. Men nå er det HD remake av ja. Country. Ja, uh, og nå har jo Donkey Kong vært så mye i VIN i det siste. Så då tänkte jag, ja jag enkelt ladda ner demo og så ja. så har jag spelat den första brett. Eh. En väldigt solid spel alltså. Se här, The Defense Super i Shopen det jag. Ja. The e Super Nintendo eh spiller. Ja, det gör det. de, de säger att det har 12 timmen stan. Eh, grafiken är ju fin att se på. Jag tror det alltså. Ja. Det er... Eh, när ni hade demo så du, når du tar uh, et brett og fullfører et brett så får du liksom en medalje hvis du har samlet alle Kongbokstavene, k o n -G. Ja, stemmer Og så får du en medalje uh, hvis du har samlet alle pustespillbidene Ja Men så får du også medalje basert på uh, hvis du tar time trial hvor fort du klarer å gjennomføre spilbrettet Åh oh. Det var sånn en tredje utfordringer, og jeg klarer ikke det første brettet å få gullmedalje der. Jeg skjønner ikke hvordan de får det til. Har sett på YouTube? Nej det har jeg ikke. Og hvis jeg hadde sett det, så hadde de sikkert, ja, sånn ja. Ja. Men jeg tror det etter at du spiller, hvis du skjønner eh, hvordan du hopper og spretter, så kan du ta brettet jæklig fort. Men da, eh, da har du spilt det noen timer, tror jeg. Ja. Jeg tror det er også en sånn øving, øving, øving. Skal vi ikke øve på... Kan vi skapa etterpå nyheter? <laughs> vi skal snakke litt om nyheter etterpå. Høster ja? vi inn en drikkepause? Det kan vi ta. Då har vi påskenyheter! Ja! Skal vi ta de gamle, helt Ja, ja. Det, det er en liten stund siden sist. Så da samlet seg litt ikke, nyheter, jo, ikke, men jeg skal kun ta de, de, de mest de saftigste. Ja. <laughs> um, litt lokalnyheter først. Ja. Det var en rogalending som ble dømt uh, for å ha solgt fem Playstation 5 Uh, altså han solgte jo sikkert Balmur og Stein men, men ha, gjennom Finn.no men det, det, det synes jeg er en god nyhet altså du tar ikke å ødelegges folk, folks drømmer om en Playstation 5 så solgte han en Playstation 5 Esker da? ja, jeg er ikke helt sikker på detaljene på dette, men han var fordømt for det, og det er ikke ofte at sånne små saker faktisk at de blir ferdig etterforsker, at de finner fyren og at det, de tar han så det var lite sån så han hade tatt. Han hade tatt och dömt engelske straffen men han hette inte Engvelsen. <laughs> vi jag men gick genom nabolaget på godset og så på pekning på huset Engvelsen. Ja. <laughs> Vad var det du tänkte då, Karina? Om han där firade så lurte juoken på, <laughs> ja. på håret, ja. så. Det ska ske kan det så. Ja. det är det en god metod att behandla folk på. Er det rosa enda? <laughs> Nei, jeg tror ikke det. <laughs> jeg vet ikke om vi har fått klart på luft da. den ingvalsen-episoden. Nei, men vi skal gjerne ikke. Men vi, vi liker jo ikke når folk driver oss og lurer. Nei, luringer er ikke bra. Nei. Så dette var en type luring? Som det var i kasjons? Ja, jeg vet ikke man fikk en bot eller fengsel, men straff ikke. Så bra. Så sånn skal det være. Sånn skal det. En glad Ja. Eh skal vi se. Jag kan fortelle at eh, Wonder Woman eh, som var utvecklad av eh, Monolith Studios. Hæ? Hele Hela projektet fick screenmakt och jag vet inte om Monolith Studios fortsatt existera. Eh men sån er det ju i, i dagens spelbransch. Nåket studio. Nåket studio som book går under och eh, Monolith Studios hade ju detta Uh, de kalte det for Nemesis-systemet. Jeg uh, vet du har spilt et spil som hadde det. Nei. Det var egentlig Shadow's Mordor, stort sett, som tror jeg. Jo, som, stemme. Jeg husker det da. Der du hadde sånne karakterer som, uh, sidekarakterer som levde sitt eget liv, og som gikk opp i rang, og uh, du kunne bruke dem mot hverandre. Ja. Uh, de, måte, det var et sånt rangsystem der, og de kalte for Nemesis-systemet og det var liksom, de har patentert det og det er ingen andre spel som skulle bruke den mekaniken. men nå har jo hele selskapet gått av Dundas, så da er det spørsmålet, hva skjer med de, de konseptet med den ideen kan andre bruke det på? Selger de den kanskje? Kanskje, det, hadde, det var et flott system og folk trodde at Wonder Woman kanskje skulle bruke det ja, men ja, Borderspillene har jo fått gode omtaler det har de, ikke om de solgte de solgte jo greit, tror jeg, men det var tydeligvis ikke nok til å... Jeg vet ikke helt at... Altså, de, det er jo lenge siden jeg har hørt om Wonderlic Studios. Ja. Og jeg vet ikke i hva fase denne Wonder Woman var, men jeg tror alt folk hadde bare sett en, en, en logo, en titteskjerm, og sånn. Ja. Men det, det er jo rart at de har... Eller... Det er mange som sliter. Ja. Jeg tror ikke den på døra. Jeg kan også fortelle om et retrospill som heter Terminator 2 No Fate. Ja. Har du sett regleren for det? Nei. Nei, det, det, det er jo en såkalt uh, demake. Altså, ikke en remake, men uh, de har tatt Terminator 2-filmen. Ja. så har de lagt et spil som ser ut som det kunne vært fra Super Nintendo-dagene. Ah. Som skal være sånn en sikker... Jeg ser for meg at det er sånn sidelengs... Uh, Uh, skydespill uh, kanskje lignende uh, Metroid bare uden uh, at du går rundt i en labyrinth, kanske du går for brett til brett ja. men det så godt som du, du spilte Terminator-filmen både i langt in i framtiden mot Skynet men også i fortiden med, jeg tror du spilte både Terminator og Sarah Connor oh, ja. Ja. det så godt som et kjekt spill egentlig ha. Eh, bare sånn litt ut fra intet så har noen fått denne lisensen til å lage tablet-spill de har tradisjonelt sett ikke vært så bra Nei. for de har vært alt for tett knyttet opp til lanseringen og filmer og ja, filmer og spill har ikke det beste eh, forholdet Nei. Nei. Eh, Xbox har jo litt eh, de, kan du si spredt markedsføring nå i forhold til hvem de vil være og hva de vil gjøre Ja, for du snakket om det i siste episode eller den ja. för det, at en Xbox er ikke lenger den boksen ja. som de koblet til TV-en ja. En Xbox er et udefinert alt ja. og alt er en Xbox De skal være overalt og du ska kunna spille en Xbox på nesten kjøleskapet ditt altså. ja. Men det de gjorde nå var at de uh, offentliggjorde Project Kenan, Kenan Uh, som var et samarbeidsprosjekt sammen med noen av disse som lager håndholdte PC'er, altså den der, det som ligner på en Steam Vector, ja. eller det formatet, men det, det var ikke Steam det kan ha vært Asus, eller Legion, eller hvem nå det til det ja. men de har fått lisensen eller besignelsen til å lage en håndholdt maskin som er Xbox-vennlig jeg tror nesten de får lov til å bruke Xbox-navnet men jeg de skal kalle det for Xbox Handheld, eller Xbox Go, eller... Ja, for da ut som at Xbox er en nesten som en Steam-klient, når du lukker deg på. Ja, og så skal du kunne spille fra Game Passet ditt, sant? Ja. Og det har jo Microsoft et flott tilbud. Det har de. Det har de, og det skal vi kjimtes men det, det er rart at Xbox nå går fra den retningen, fordi det, samtidig så sa de at vi kommer til å lage en ny sin egen Microsoft Xbox-maskin, og en håndholdt, så kommer vi ut i 2027, og det er to år fra nå. Men den nye konsolen skal den nå i 2027. Ja, det var det jeg leste. Da kan det være noe en oppgradering. Ja, altså, hvor lenge siden det, var det serie S og X kom ut nå? Er det, er det tiden? Fe, altså, den femårssyklusen er jo brutt, sånn sier jeg da. Ja. Nå varer konsoler litt lengre. Ja, Switchen er, jeg vet den er. Syv Ja. Jeg vet ikke, det høres ut som Microsoft prøver alt og alt på en gang. ja. Det det alltså var ju ett sån Folk trodde ju kanske att Microsoft skulle komme sig ut och alltså havare krigen. Att de, de, de nå säger det, okej, okay, ja, men nu ska man lage spel og andre sällskap som lage spel under oss kan lage spel på andra konsoler, men då får med Bit of Kago. Ja. Eh uh, och og har jo en del spel fra Microsoft som var eksklusiv til Microsoft, nå kommer til både Switch og Playstation. Og motsatt egentlig. Playstation-spill kommer til PC og... Men jeg tror det ingen Playstation-spill som kommer til Microsoft Xbox. Er det kommet til PC? Ja. Da ja, ja, ja, da var det for eksempel en ja. last av oss. Ja. Uh, Forza Horizon 5, det har jo lenge vært en Microsoft-eksklusiv. Ja, på Playstation. Kommer på Playstation, så det, det virker som en emigrering nesten sånn. Uh, ja, ja, alle disse, noen, jeg skjønner jo at noen microsoft uh, fanatiker kan føle seg, de mister liksom sin eksklusivitet og sin identitet. For nå er ikke Microsoft så eksklusivt lenger. Du finner jo de toppspillene, overalt inkludert uh, Indiana Jones, som tidlig nok så hva er det til syvende sist som blir forskjellen det er kanskje håndkontrollen ja. og det er kanskje abonnementstjenestene og interfase ellers så blir de veldig like ja så det det kanskje abonnementene de slåss med nå da det har jo merkelig satt det beste tilbud akkurat nå selv om jeg har på en stund da men uh, det, det Prisen er jo lav i forhold det du får. Ja. For hver gang kan de slåss med, mindre harvarene er forskjellig. Men det høres ut som du skal spille en Xbox på hva for som helst. Da er det jo bare nettløsningen igjen, da. Mm. Men det er kanskje der de legger kreften, da. Ja, det er kanskje de vil være, men vi får se om to år. Om, å, når denne offisielle håndholdet kommer ut, og den... Altså, jeg, jeg tviler på at de tar drar av en, en Nintendo-løsning med at den nye konsolen er også en håndholdt. Jeg tror ikke de har... Det er, ikke, det er ikke sånn de gjør. Nei, nei, nei. Det er ikke så dumme, kan du si. <laughs> <laughs> nei, altså, Nintendo gjør Nintendo. Og det er de flinke til, men Microsoft kommer ikke til å lansere en Dokkbar uh, håndholdt som er på en måte underlegen i maskinkraft. Nei. de har jo helt ju sagt det nästa maskinen kommer vara den kraftigste maskinen någonsin. <laughs> eh, tror det, tror det är sagt Ja, det är det, det men det. Det är sälligt. men men nå har jo alltså det verkar som Microsoft sin konsoll, sin konsoll och taba pengar. Ja, det är sync energy chip. That's an energy chip bara ja hur mycket hur mycket pengar ska de altså, nu har de ju varit på tredje plats länge. Vad ska te för att de ska klättra sig upp på en andra plats, kanske första plats. vet inte. Ska mycket till. Mm. Kanske kan det vara att de eh, går for en uppgraderbar konsoll. Ja, Vill du mitt i mellan konsoll och PC? Ja, så, så, ja, som du kan modifiera liksom. Ja. Som du kan byta ut delar i. Ja. Inte en miljon forskjellige sånn som så på en PC, men at den litt mer opplyggende play bytting av eh, grafikkort, prosessor kan det være. Ja, så det blir på en måte som en evighetsmaskin, som at eh, ja, skal er alltid der, men ikke hvert som tiden går så putter du ny eh hovedprosessor eller. Derfor blir liksom. noen år, så altså, ja. kommer det en i to vedikort på et tidspunkt. Ja. Men at han lever lenger og på det viset. Ja, det var ikke en uh, dum tanke. Så kan kanskje det er noe sånt der. Ja. Og så er det jo, kan du si, det kan jo være at mye av hardvaren også blir nå skybasert. At, ja, du trenger ikke den kraftigste maskinen, så lenge du strømmer innholdet. Du liker ikke, du er ikke fan det. Du er fan. Nei, ikke mye gaming. Nei. Du finker jo knapt streaming av det. Jeg, jeg tror, altså, det er jo av, det er avhengig av god båndbredde, selvfølgelig. Uh, men jeg tror hvis du hadde prøvd det nå så hadde det blitt positivt overraskelse. Nekter du? <laughs> ok. Da. Det var det vanskelig altså. Du de, de drar, de drar deg inn i drar deg inn i kicking and screaming, ja. uh, Nei, nei. Det de skal skje med på dette. Nei, shit pocket. så det er jo uh, uh, nok om uh, ja, også har jo PlayStation en ting er de senket prisen på PSVR 2-brillene, det gjorde de jo for et par måneder siden, fordi de har ikke solgt nok. Nei, jeg skulle til å si, der taper Microsoft-penger i alle <laughs> fall. Men nå i det siste så har Playstation skrudd opp konsolprisen sin, men det er jo på grunn av markedet. Hele verden skurer pris på ja, alt. Eh, så det er jo litt rart at konsoler blir dyrere, men alt blir dyrere. De pleier å bli billigere. Eh, og så, samt, så samtidig så har de eh, lansert ett beta-prosjekt. Jeg vet ikke hva det er for noe, men eh, du, skal, du kunne melde deg opp. Ja, du har meldt deg på. Jeg har meldt meg på en land annen beta-liste. Uh, der jeg skal kunne prøve jeg vet ikke, spill eller uh, nye tilbud jeg vet ikke funksjoner, funksjoner. jeg tror ikke jeg har fått svar på at i klubben Nej men, men, men, men jeg har hvertfall meldt meg på ja. uh, så får vi se hvis jeg, hvis jeg blir akseptert så har Super Tekken Insider i Playstation uh, sin verden ja, da kan jeg avsløre ting på innsiden. Neida. It's me, Mario! Så det er det som har skjedd uh, siden sist, utenom Nintendo. Switch? S Switch 2, som de hade en uh, dag med Direct, uh, og så hadde de to dager etter på med Treehouse ja. og dette var jo en presentasjon som vi vel egentlig var enige om manglet sidestykke i historien <laughs> ja det må du si det gjorde ja. det, det, for det ja. var nye konsoler ja og altså det er det nye gammelt nytt men det er Nintendo var og omfavner alt som er tidligere spill i tillegg til det nye når du tenker Nintendo så tenker du at det gir litt sånn Sære Og at det, utenom sine første titler Altså de som kommer fra Nintendo selv Så er det ikke, er ikke så mye å se på Altså spørsmålet er Skal du ha Nintendo og Playstation Eller skal du ha Nintendo og Xbox Ja Det har allerede godt Skal du bare ha Nintendo Men akkurat nå med denne maskinen så, det... så er det nesten aktuelt Ja, sant, altså. ja, ja faktisk For første gang jeg tenker jeg på å ha bare den Fordi alle, alle de flotte spilene som er på markedet nå Alltså eh uh, Elden Ring eh uh, FIFA spelar för så vitt. Sportspel, eh uh, allt som kan krypa igång, alltså spel. Eh uh, strategispel, ja. rollspel, sportspel, skydespel. Eh uh, det kommer ju på Switchen. Ja. Switch 2 säkert. Uh, gamle gamla spel som du syns körde rädda på Switch 1, spel i Switch 2. Man hoppas ju det det är ju lite smås่อมor, de uppgraderades på lite olika vis. Det är sant. Men ni klart ta Pokémon-spelen som ett dritsvärre. Det har fått mig kritik for at de körer dåligt på Switch. Mhm. Mm. Mm det fixas ju automatiskt, va? Ja, jag alltså jag det är på eh eller så är det programmerare ja, altså, av dåligt. Ja, alltså hur mycket av Switch, for maskinen er jo kraftigere jeg vil si, men jeg synes si det er en kraftig maskin for håndhold til det ja, sånn, du kan jo aldri si hvor mange ganger, men de sier ti ganger kraftigere, ja, det, det, det tror jeg nesten på, siden Switch 1 var jo litt, litt, litt det er en kraftig mobil det er det, det var en tablet liksom ja. med, med sparker på men, men når du ser på innmaten i Switch 2, så er det imponerende, ja. hva de har klart å packa in i den. Alltså nu kan jeg ikke inte allradar någon grafikk, men den del SS eh ockoderingen så gör det det gör grafikk blir bättre och det kostar mindre sån kraftmässig. Ja. en AI-kodering är nästan det, eller? Ja, jag tror det. Jag kan st egentligen ut grafiken i så grad. Eh <hå> har du grafiken, alltså själva skärmen Bilder per sekund eh, Da er det 120 fps Ja, sant? Jeg har ikke aldri trodd at Nintendo-maskinen kan ja. gjøre eh, Variabel refresh rate kan det betyre Men de sier at når du ser på skjermen, så er det så livlig og fargerikt At det, det, det er ikke så farlig at det ikke er en OLED-skjerm eh, LCD holder ja. eh, Og jeg tror det er en 1080 p han I den håndholdsmotorsen, ja, ja, ja. 4K på TV. 4K Nintendo 4K. Där har det så gott det, det har man ju bara om sedan uh, alltså när vi så uh, Zelda 3D Zelda spel. Ja. Tänkt när det kommer i 4K format. Åh, oh, det blir en bra dag. Ja, nu går vi det. Ja, det, går det. <laughs> uh, men kan i i alltså i kan jag bara gamla spel bara köra eller om Utviklingen må in og Lage en patch Eller om de lager uh, Spelet fra bånden av Som en remake uh, Alt blir mulig der ja. Eller at det blir tilleggspakker eller. Ja, for Zelda Breath of Wild og Tears of the Kingdom uh, Du må du kjøpe en oppgradert version av Ja for det er ikke et nytt spel Du kan Nei. putte den gamle kassetten in Og så kjøper du Upgrade pack Ik men med har det inkludert, fordi de med abonnere? Har vi? Ja. Nei. Jo, det er inkludert i, selvfølgelig i den superpakken. med har jo familie-superpakken. Får vi oppgraderingspakken til Nintendo-spill? Ikke til alle spill. Zelda-spiller i hvert fall. Jeg vet ikke oh. om, om det gjelder andre Nintendo-spill. Men i hvert fall Zelda, Breath Wild og Tears Kingdom. med får den oppgraderingen gratis. Og da må jeg vente med å spille Tears of the Kingdom til jeg Switch 2 da. Og du burde ikke gjøre den der, altså. Siden jeg egentlig så vidt har begynt. Ja, men da må du starte for... Nei, kanskje vi ikke trenger starte forfra. Nei, det er jo så mye. Det er jo trik, heller. <laughs> ja, for det spørs jo... Det er jo det... Vel, du må i så fall... Det, det er samme Du må bare emigrere profilen din. seven Fra din gamle Switch til Switch. Det kan jeg ikke. Uh, men ja. hva er... Vi har snakket mye om Switch 2. Ja. Men av spill og ting som skjer, hva er tri av de høyeste beste nyheterne for deg? Uh, altså de, nå tenker du positivt, ikke bare kontroversiell. Nei, positivt. Positivt. Uh, jeg liker uh, den sosiale biden. Se-knappen. Ja, vel ikke bare se-knappen, men at det, det er integrert i hele spilopplevelsen. Du kan spille og du kan lage sånne virtuelle rum der du sitter og spiller sammen, du trenger ikke være i de samme spillene, du kan bare henge i et virtuelt rom, ja. så ser du, hvis kamera, så kan du se dine kompiser, men du kan også bare høre dem, og så kan de spille sin egen greie, og så snakker dere sammen om andre ting, eller dere hjelper hverandre gjennom en bidragspill, hei, ikke gå til høyre, gå til venstre, eller for, for da du livestreamer, du kan hvis du vil, livestreamer, eh din skjerm til de andre ja. og så kan du jo live chatte selvfølgelig det er jo noen som så langt har bare gått via en mobil app på stemme, switchen stemme. men nå er allt integrert bare med en knapp så er du i gang med å chatte og, og dele spillopplevelsen din ja. så det synes jeg var veldig bra jeg vet ikke om jeg kommer til å bruke det men men du vet jo aldri, altså, når, når du er online, Jukka, og jeg online, så kan jeg, skal, så kanskje vi kanskje si, hei, få se hva du spiller på, ja. og så er jeg hos deg, på en måte. Det, det, kanskje... en kjørsmål, det, ja, ja, ja. det kan jo være at vi kan bruke ja. det, ikke, at det ikke er bare en gimmick. Jeg er spent på å se det går, og jeg ja. synes det ser kult ut, og det ser ut som den mest brukervennlige måten å dele spill på. Ja. Steam er horribelt, Playstation er ok, det tror jeg bra. Ja. Nå sier du at du nevnte del av spill. Så har de jo også begynt med digitale kassetter. Ja, det synes jeg er en god ide. Jeg bare, oi! Du kan låne ut kassetten den. Nintendo, som på en måte gir ut gratis spil. Dette høres veldig rart ut. Ja. Selvfølgelig, det er jo visse betingelser, sant? Uh, du tror du ikke at du kan låne deg vekk på vennliste, de tror jeg? Ja, og vi er jo alle i samme familie. Ja. Men var det et eller annet om at vi måtte være i samme rommene første gangen, eller ja. noe sånt? Ja. Så du kan ikke sende avtaler med en død på Finn. Ja. At jeg ikke skal sende en kassett, men det er ikke to uker å de det, ja. det, det, det, du kan har ja, ja. du tenkt på. Dette de, har du tenkt på. De kan ikke bare gi ut ting men... i. Men en virtuell kassett, jeg synes det er en kjempegod idé. Ja, ja for det, da gir de kundene sine litt sånn om at ja, du har faktisk kjøpt dette spillet, og på like linje med å dele en kassett, så kan du også kunne dela din digitale kopi. Ja. Overraskende, men... Kult. Altså, gjelder dette kun Switch 2? Eller også Switch 1? Sikkert Switch 2 ja. Og to konsoler De kan alltid ha de samme spillene Var det ikke noe sånt da jeg? Jeg husker ikke Du har noe med konsoler som kan fungere nesten som en Ok For at du er i samme familie Men ja Ja Beste spill da? Um jeg tror det spillet som overrasket meg mest var Donkey Kong Bananze. <laughs> Bananze. <laughs> jeg, jeg likte at det var det aller siste spillet de viste. Ja. Eh, og at jeg, vi fortsatt kan bli overrasket. For jeg visste ikke om. Ingen visste om dette spillet. Eh, så når du så siluetten av Donkey Kong, bare, hva er dette for noe? Og så ser du at han liksom både Ta og slå seg gjennom et fjell. Ja. Altså, jeg fikk jo litt denne Deep Rock Galactic-viven. Stemmer I forhold til at du, altså det er et fjell, du grav deg ned, og så finner du skatter og kister og bananer. Ja. Uh, og så ser du på å zoome ut, du ser liksom en, en hel... Jeg vet ikke hvor stort spillet skal være, men det så ut som et, en hel by, liksom. Ja, det er litt sånn Odyssey-vibe. Ja. Så det var veldig bra. Det, jeg tror kanskje, altså, det var jo andre bra spillere og Mario Kart World virker jo veldig gøy. Mm. Det er jo de har et helt nytt konsept i forhold til den åpne verden. Det hadde du rett. Ja, Du de, de, de spodda det. Jeg har hatt mange spodder, men jeg har ikke vært eh, på verden. Så der er jo den sosiale bilen. Du bare kjør rundt omkring og oppleve verden. Men, men du skal jo også kjøre fra bane til bane. Og det blir de, det reser i seg selv. Ja, jeg, jeg skjønner, men, men er, er det sånn at du kan hvis du vil, eller må du? Kan sikkert hvis du vil, og det gjør noe med placeringen jeg tror ikke du begynner så lenge før som det kommer frem før. Ja. Men modusen var jo også kule, der du kjører mot folk, altså er det bare de, eller de fire dårligste ramler av hele veien. Ja, litt sånn battle royaleaktig. Ja, ja. ja for det er jo ja, 24 är det 24 eh karter? Ja, jag tror det är så det. Det är många, det er mange. Du alltså du, du hadde aldri Men det såg jag det på reklamerna, jag så den bilden verkar väldigt små i förhållande till vägarna. Ja, det är väldigt breda vägar. Ja. Eh och jag tror du måste ju balansera det på et vis for Hvis visst du mitt i möljor där, du kommer dig aldrig ut för det det flyr ju ting österut och västerut. Ja. Eh Ja, det kanske märkte du liksom er på femteplass, og så får du en rakett i ræver, og så kommer det ene til den andre, og så er det på sisteplass, og så har du altså, det må være mulig å komme seg opp, men samtidig så, så kan det ikke være alt for kaotisk Nei, det er det så men eller bra, men tidlig ledelse i Mario Kart, at det, da får du ikke så mye pepper ja, unntatt blå kjell ja, jeg nå så jeg ikke på disse treehouse-ene Uh, men, men altså jeg har ikke sett så mye av selve spilopplevelsen, men jeg vet ikke om de, de alle de gamle uh, tingene er der, alle, alle, alle de gamle våbne, kjell, jeg tror det er noe nye jeg håper det er noe nye det må jo være noen nye triks, nye kan du si, ting som gjør spilet litt frest da U utenom al at alle banene er og så vil de se nye ut. Ja, for de skal jo virkelig, altså de skal klare utkonkurrere Mario Kart 8. Ja. Som folk har et forhold til, som har alt som kan krype og gå av Mario Kart-banene. Som er polert så det holder. Mm. Og der det er det så mange som tjener som har solgt. Jeg tror det tar litt tid før Mario Kart World begynner å selge. Ja på 8 Deluxe er bare det er fullstendig fullspekker det har alt Mario Kart fans kan ønske seg og mer til de slåss virkelig mot seg selv altså. ja det gjør de eh, nå har det jo på en måte så strategiske at de selger og det er jo prisen på spilere er jo et eh, tema for seg selv her skal vi snakke pris <laughs> men de har jo valt å lage en eh, kan si, spilpakke der de inkluderer Mario Kart for litt billigere penger, det er jo et bra insentiv for, å, for at dette ska bli, kan du si, et spil som blir solgt veldig mye av. Ja. ja. Uh... Det er kanskje det de må gjøre. Altså er det nok de nye modusene, jeg tipper de kommer til å selge. Og det er jo nå nå til å spille på, sant? når det er sosialt, og det kjører rundt og koser deg i verden. Mm. Så jeg er litt spent på hvor lenge er det gøy ja. for det kjekke med Mario Kart er jo at det er så intenst men det kan være kjempesjekt å bare prate og høre hvordan du de står der i stua de og kjøre rundt i verden og ta liv med ro ja. ja, det så ut som uh, at uh, at noen av brettet var kan du si litt mer dynamisk i forhold til vei, vann og luft Uh, at det var litt mer sånn, at du kjørte på vannet. Altså, det kan du gjøre i Mario Kart 8, for så vidt. Ja. Men det var litt mer sånn, at du, når du fløy nå, så hadde du litt mer kontroll, kanskje. Ja. Uh, ja. Fordi i Mario Kart 8, så var det mer at du, du gleier litt. Grann. Ja. Altså, du, du, du flyr ikke, men du glir. Uh, og av og så kommer du inn i sånne, sånne store kanoner, og så bare blir du, på en måte, skuttet, skuttet. Våre, men... Når det glir så daler det alltid ned. Ja. Men nå flyr du rundt. Det virker jo litt sånn at, at det hade litt, litt mer kontroll der. Det er jo kjekt hvis det er hemmelige brett og gjenstander og sånt å oppdage i den åpne verden her. Ja. At det er verdt å utforske den, at det er noen korokseeds eller, eller et eller annet. Et eller annet. Ikke bare kjøre rundt for å se sovinene. Jeg tror Nintendo gjør sine typiske Nintendo-geier, og så gjemmer de mye rare ting der og der, masse easter egg, så mye sånn... Ah, tovler er det kult. Ja, det høres ut som veien å gå. Og så har du, du har den ku også som du kan spille med kro. Okej, okay, det såg ju det. Men alla dessa så du hur skulle Kyra ner från form? Ja ja. Ja, de kan spela, du kan spela som en av dem och köra som en. Jag <laughs> tror det var en sån favorit när de när de visade det på Fighausen. Han hade ska vara Ja, det kan det jeg tror. Eh, <laughs> men ja, hur många av dessa nya, hur det? Er? Det är jag tror jag ska sett på hela listan nu. Men i i 8:an så det var ju hundra olika deler hvor du vi kunde mecka själva, sant? Det kan du känna. Kan du inte? Det är ju vi gick och customization. Nej, det är kutta det ut. Så du kan du kan välja men du får inte välja glider och hjul och. Okej. Okay. Kanske de tänkte at det var bare... Ja, det var lite eh, sån egentligen bidro som mer det sanna spelupplevelsen. Nej, sant det är folk gör det finner den setupen som är raskast. Mm. og så blir de med den ja, det gir kanskje en en sånn unødig uh, fordel til folk som har sett seg inn i sånn min uh, de vet noe jakt i hvor du skal skru og, ja. Ja. og så blir det jo kjedelig for å kjøre eller rundt i den Mercedes-bilen eller hva det ja. var så rasker den en gang ja. Ja. så får du ikke sett de andre ja. fine bilene jeg tror kanskje de, ved å gjøre det, så jevner de uh, ut uh, konkurranse litt egentlig. ja, jeg tror det mm. så har jeg Då är ju en uh, en sån uh, ting jag gärna sett kommer tillbaka så var på DS spel. Inte 3DS men DS. Okej, okay. kan du tegna din egen logo så som fram på vill. Vad du? det ska det. Med Det kan du det kan du inte tillåt. Oh. Ja, alltså, där game men du vet ju vad som folk hade tänkt. Ja, självfølgelig. <laughs> uh. Ja, det blir ille nok når du har sånne webkamera. Ja. Folk kommer til å vise deg til vennene sine. Det blir jo interessant. Man jeg tror to favorittspillene mine liker ellers. Donkey Kong, sånn som du sier. Mm. så Metroid. Metroid 4 Beyond. Ja. Det ser så bra ut. De så ikke så imponerende ut når jeg så det på Switch 1. Nej det var jeg jo ikke i forkant. Ja. Og da hadde de en type sånn, ja, her kommer de siste bra spillene til Switch. Mm. Så, men da så jeg spillet litt sånn tamt og litt sånn ut. Men når jeg så det på eh, to nå, så var det et helt annet spill, føler jeg. Ja, det hadde gjort med vilje, vet du, så du skal kjøpe sitt kjøp. <laughs> ja, det er sant. Eh, det er jo, folk har jo nevnt dette med musepegeren, eller musefunksjonen. Ja, den har ingen tro på, men eh, <laughs> mange har jo det. Jeg liker hvordan... Du øh, bytter øyeblikkelig Men en gang den der Jeg tipper med en gang den der røde øh, Innenfor sensoren Leser at det er et underlag der Så oppfører han seg som en mus Men ja. en gang du løfter den Så gjør han i Kan du si i, I vanlig modus Jeg gleder meg til at du ikke med pizza Så han plutselig hopper og danser inn ut av det, ja, ikke. Det, ikke? det kan være garantert Ja, det kan jo være en svaghet For så men det er en interessant uh, funksjon. Ja, jeg, jeg, det drivfølgelig at de prøver. Jeg visste ikke at... Vel, det var vel rykter om det? Det var rykter. Ja. Og jeg tror i strategi så kan det funke. Ja, sånn sikkert det ikke. Eller... Uh... Men jeg tror... Vet ikke det var en spiljournalist eller en, et kommentarfelt der noen sa «Jeg gleder meg til at de selv er et museskall du kan putte han oppi». Ja, der ja. blir bra. <laughs> Og da blir han ergonomisk i men, men altså når jeg ser folk eh, svinger rundt med denne musen sant? ja, det pleier ofte å se folk svinger rundt på så. ja, det er jo eh, en hobby for meg ja. eh, bruke de begge fingrene <laughs> er... altså jeg har lagt meg det får du gjøre alt dette jeg har holdt på å se fingrene eller det kommer jeg på Är altså, den är ju snarast tehor. Nej. <laughs> alltså det är to, det tog det knapp på Ja. Ja, det heller. Nei. Den er så liten. Ja, Den lilla musen sådant. Ska du putta bägge vingarna. Nej, nej. Bara alltså liksom piano fingrar i sånt. Ja. Det, det. Sånn? Ja. <laughs> kallas ja. ja, sånn. ja. alle som har det. Nei, nei, det er ikke nei, altså, den her... Det kommer ekonomiske utfordringer, det, det ser jeg på meg, altså. Ja. ja. Jeg kan, kanskje ikke tror det før jeg holder den. Nei. For jeg har muser i hånda. Nei. nei, men altså, jeg er, jeg er veldig skeptisk. Jeg ja. liker den. Men det var akkurat som... Men de sier jo at Joy-Con er større nå. Det er sant. De gamle sant. Det gamla små. Det har alltid varit små smått att spela med egentligen. Ja. Ja, det är liksom sånn, det det du föll det føler så, det som sånn konglite. Ja, det. Er. Men det jag känner ju det er liksom en sån nödlösning, vi styr på tur og så. Ja, du spelar i sammand, alltså, är inte det jag inte mig så ja. har du två spelare. Det kan ju spela sån resechack med såna magnetiska brickor där det är ju inte så skill på bönder och og kungen och. Ja, ja, det funker ju. Ja, det det fikk i närheten. Ja, men det är så när du är nära i stuor det kanske sån. Nej, och då måste ju tänka i detta norska spelar i stuor mer när det på gamingrummet fram gamingpulten. Det mm. ska ju på igen som möster. For du var aldrig nära dig på. Ja, ja altså, folk har jo eh øh, på mode brukt den på på beinet sitt och sett att det funkar, men det är På låg de, ja. ah. Men det är inte det ju en långvarig lösning eh rör sig och prakterna praktorna gnissigar igen alltså. Ja, gang, altså. ja. Ehm. Eh. Vad är andra Ja. Alltså det såg ut som att lite skor i leden i förhållande till funktioner är ju att dessa game vouchers är kan överföras. Å oh, ja, For jeg har en ledig. Oh. Jeg kjøpte Mario Party med, mine, med den ene det, Var det 1000 kroner for, for, to. To, for to spill? Så jeg må kjøpe et til Switch 1 spill da Ja, hva skal det bli da? Nei, altså, det vet jeg jo ikke, det kan jo bli mange av dem, men Jeg hadde vel halvt håp om å sitte på den til Switch 2 kom mm. Men det kan jeg ikke. Det er jo litt kjipt. Ja, ja Men i ja, allighet, det fører oss jo over til tema pris pris Uh, og det har vært litt forvirring og litt sånn, ikke om dårlig men folk var usikre på priserne. Mm. Uh, og, og så viste det seg at de er litt høyere enn forventet. Uh, Ved at det er Mario Kart World, jeg tror butikkprisen i Norge er det 900. Norge sant, ja. Ja. Og folk har vært villige til å 800 for å spille, men 900? Ja. Det er ikke forskjellen er stor om det 800 eller 900. Men jeg synes 500 eller 599 er for lite. Ja. Folk skal ha betalt for arbeidet der. Og som Nintendo selv sier, og de er jo mesterne, dette er evig grønne titler. Ja, det er sant. Og timer med underholdning ut av Så det er ikke for mye å be om. Det er bare... Det, det føles mye fordi Spillpriser har på kunstig vis vært loge De har vært loge lenge Og så finner du ut at de skal øke det Akkurat når alt annet har i verden Men eh, at ikke Hvem som helst kan kjøpe så mange spillere Vil den hver tid Helt greit for mig. Ja. Kjøp et spill og kosning med det Det, det vi har gjort før Må til å bli en sånn vanvittig overflod Ja, det var det med gjorde Alltså 900 800 kroner har folk tjänte tre gånger mindre än det vi gör idag. Ja. Alltså, du konvertera den tidens 800 kronor till 1995? Till 1995 til, Det til dagens priser så skulle ju att spela kosta 1500 eller någonting. Jag ska se om vi klarar det på en kalkulator. Du har en kalkylator ju, kan okay. vi inflation och Big ja. Mac värdevärden och vad det får den men ja, det er prisen på det er jo prisen på spelet och så är det priset på kon konsolen. Som eh øh, kommer det att kosta ett sted mellan 7 000 og 8000 kr. Och folk tänker inte till mycket på en handheld Nintendo maskin. Ja, men är det det? Eller är det Nej. Eller är det där den jeg tror det er der den skal være. Ja. du, du, altså, du sammenligner... Folk kjøper jo et VR headset for 6500 uten å blunke. Ja. Det kan jeg spille 20 spill. Jeg tror kanskje folk er... Altså, Switch 1 var, låg var jo sånn, relativt billig. Den var jo billigere enn Playstation og Xbox. Og det gjorde vi vilje, sånn at folk tenkte at jeg ikke vilje til å betale 5000 på en ny maskin. Du kan ju spela på en maskin som er eh uh, skillig kraftigare men billigere. Så det var det var liksom ingångs eh uh, en eller ingångsporten till Nintendo Switch 1, billigare maskin men svagare maskin. Ja. Men nu har du en maskin som inte billigare, men som er dyrare. Switch 2 er ju dyrere än en PlayStation 5. Og det er helt nytt. Ja. Eh, og at den er, så sånn sett så er den kanskje litt dyr. Jeg er enig i det, han er litt dyre. Ikke ekstremt dyre, men han er Men Playstation setter opp prisene sine da. Det er sant. Så var det, med, var det 7500 med et spill, cirka i dag? Uh, ja, jeg tror det. Ja. Eh, jeg fant forløy, jo i. Ja. Eh, 800 kroner i 1995. Ja. Det var det Mega Drive-spillene gikk for når de var nye. Ja. 1.591 kroner. Ja, det er mye penger. Og hvis de da koster 900, det er neste halvparten. Ja. Så spillet har halvparten så billig. Det er bare kunstig lågt, og det tror jeg prisnivået generelt har vært. Mm. Okay, Hva er Super Nintendo som du har den gangen? Et Super Nintendo-spill? Nej Maskin. Åja. Oh, Nei, det husker jeg ikke. Selve Maskin. Ta, det kjektet, du, du, du må nesten... Uh... Skal jeg ikke ut på 1, 2, 3? Ja, vel da. Eller, jeg må jo holde liv i mikrofonen der, sånn at ikke lytterne dør av skjedsomhet. Nei, det tror jeg ikke det gjør. Fra Google-belikt. Hva har kostet en Super Nintendo? Så kanskje lytterne klarer det. I 1995. Skal jeg må se. Nå ser jeg bare på en amerikansk eh uh, pris. De kostar 200 dollar. 200 dollar? Ja. Så kan man gheta att den kostar 2000 kr då. Vetting. Ja. Och så konverterar du det till dagens nok kanske. Ja. Ja, det är 4000 kr i dagens. Mm. -hmm. Men maskinerna blir lite lite mer avancerade. Ja, de ja, har det er mye mer nu. Det ja. Det som å sammenligne av brisen på en bil, kanskje. Altså. Ja. Det blir ganske mye mer avansert. Også. En interessant sammenligning jeg hørte om var at du, ja, okay, en Switch-maskin er i ugangspunktet dyrere enn Playstation 5, men hvis du sammenligner med andre håndholdte PC-er, ja. så får du ganske mye valuta på pengene. Ja. For de er dyre. Steam Deck, Legion Go, Asus ROG-biff, alt det der. Gena. Ja, jeg vet det rein <laughs> men det er hun litt altså det er en litt det andre for der har du altså PC folk elsker jo eh, sånn grafikk. Der er det der er det snakk om ytelse. Hva kan okay, jeg folk vart grafikkort i dag? Ja, det er 20, 30, 40.000 kroner. Ja, det er sant. Varfor noen ikke og refleksjoner? Det er noe som elsker, sant? eller har du badet? Eller, eller? Jeg måtte ta alt i Karina i dagen, eh, vi var i stue og med hold på altså med det var jo liksom oppussingsstøv. Eh, og så kom Solvi sen. Ja? Og så virvlet støv. Och det att kosta pengar att generera data grafik. Jag sa jag tyckte schecko bra grafik det är för den verkligheten sånn, Støve om. det stöver virvlar runt det hade varit otroligt vanskligt att ja, ja. få gjort eh, sånn, i et spel. Men då får man det jo gratis i verkligheten, så hur fint det är. Det är nej det är ju bli. Ja, det var faktiskt fint det. Ja. Det med hur man inför det alltså det det ju vissa sån natur element som vatten är väldigt vanskligt att det finnes overalt rundt oss. Du, du får ekte vann-grafikk inn på banen ditt. Ja, det det. Det må den oppføre seg på. Gå og trekke i laste, liksom, så får du videre vis. Ja, men det er jo en sånn ting vi tar for gitt, da. at virkeligheten er som den er. Men når du ser det i et spil, så venter vi jo. Eller, vi blir imponert når spilet oppfører seg som virkeligheten. Ja, og jeg synes... Hvis vi skal gå tilbake til en konsol da, og med et 900 kroners spill, så er det, noen av har sagt, de dyre titlene som koster mye å utvikle, og som varer lenge. Og det betyr at vi kan differensiere mer. Små utviklerteam, de kan jo selge spillene sine for 200 kroner. Og da blir den forskjellen mye større, og enda så har de en grei gjenkjening. Og så kan vi ta en på noen av de titlene. Men et 200 grunn av spill med et 500 grunn av strippel av spill de Det blir veldig vanskelig å på en måte få samvalg utenfor pengene mm. Så at det er en differensiert pris, det tror jeg er bra og Metroid Prime 4 lanseres til eh, Switch 1 mm. Og da han sto brukerbase Switch 1 Og han går ingen sted de første par årene Så folk trenger ikke kjøpe han i dag Nei Nå kan du jo begynne å spare. Ja, for du er litt, eh, vi har jo om dette tidligere, men du er litt for, eh, altså, eller mot dette med konsumerisme og at eh, alt skal kjøpes med en gang, og alle skal få alt med en gang Ja, jeg det er en dårlig idé for planeten Og den er en dårlig idé for å sette pris på de tingene vi har Ja men betyr det at du... Altså, skal du kjøpe maskinen på lansering? Eller nei. har du... Du har ikke planer om det. Nei, nei. Ikke vakker. <laughs> Men på et ja. Ja, det er, det, er ikke, er det, det er ikke prisen. Nei. Det er mer bare... Uh, jeg har mye som jeg skal få ja. glede av på en. Ja. Jeg vil bruke opp ting. Ja, det er sant. Ikke bare bruk og kast. Altså, dette er jo en litt søkt analogi da, men uh, jeg har ett par med fjellstøvler, mm -hmm. uh, som jævlig ringer og går med. De er ikke gode. De har en sånn fele passform som er stiv og løgn, og ja. de er ikke lagt for mine fot. Hvis jeg ikke har to sokker, så får jeg gå og hente posten i de. <laughs> okay. Men problemet med disse skoene er at de er i god stand da. Ja. Uh, og de er lagt for varer ganske lenge. Mm -hmm. Så jeg har som mål å ikke bytte de ut før de er slitt. Oi! Men problemet er at jeg har ikke lyst til å slide dem, fordi de er så vondt og gøy. Ja, jeg ser ikke helt uh, veldig ny for ta meg gjennom uh, analogien da. Jo, men sånn, men sånn er det. Altså, jeg synes det er fint å bruke ting ferdig før han bytter de ut. Ja, sånn ja. ja. Men klart, uh, det går jo an å selge sydkjeng. Eller skolen og eller skoene mine, og så kjøper Switch 2, eller nye, eller nye brukte. Ja, ja. Det er en idé. Ja. Men ikke bare byttet. Nei. Så jeg, jeg sitter på begge deler, for det er alt det seg relle mm. Det er jo ikke bra. Nei, jeg er jo, jeg er jo, jeg er jo, på en måte, jeg enig med deg, men for litt andre grunner, kanskje. Altså, ja. jeg, jeg vil jo ikke, <laughs> jeg vil ikke kjøpe alt nytt, fordi det er jo dyrt, men jeg, jeg tenker jo også at jeg trenger ikke alt, ha alt med en gang heller. Nei. Eh, selv om det er veldig fint. Altså, hvis jeg får det som gave, så, det, så blir jeg ikke lei meg, liksom, men... Nå må du ha noen... Da kan folk gi deg en gave. Ja. Hvis du kjøper alt du vil ha med en gang det kommer, ja. så er det vet at du hadde lyst på det før du har kjøpt det. Ja. Hva skal det da gi, Erik? Får det et <laughs> Men, Karina, det betyr ikke at du skal gå jeg stiller ikke høy med lansering. Eh, <laughs> vi kan vente. Eh, men eh, når vi vurderer å selge den ene switchen nå, kanskje. Ja, har to switcher. Eh, problemet er at den extra tilbehøret til den switchen ble borte i syndefloden. Eh, Hva var det ekstra tilbehør? Som en dock, og som en strømkabel til docken, og en HDMI-kabel. Jo, du har jo spanske docken. Kan du bruke den, altså selger du den ordentlige? Eh, ja, det var så vidt. Eller så du den med spanske docken for en billigere penge? Ja, det er også mulig. Uh, nå, nå liker jo den spanske docken enda. Ja, da du den med den andre. Men <laughs> jeg liker jo den. Ja, Og så kjøper du en av den spanske docken. <laughs> jeg, jeg må tenke om hva som blir den beste pakken å selge den. Jag tror, hvis vi skal selge, det dette er en switch 2019 modell med bedre batteri. Um, den som dør. Den som Karina har. Åh. Eh. Had du rolet? Jo, rolen. Eh, uh, og jeg har ikke tenkt å titte meg med den med det første. Nei. Men deg blir kanskje litt overdådig med tre switcher i huset. Uh, så hvis vi selger den switch med uh, bat bedre batteri modell nå, så får vi kanskje litt penger foran. Ja. Fordi det er ikke så ofte meg og hun Spiller På to forskjellige maskiner Jeg har jo med skikkelig dock For den OLED-en blir jo en hånd et håndholdt Vidønder uh, Er det ikke det? <trykker> men det, det smerter Min litt Å selge den OLED-dokken Fordi den hører jo sammen Med OLED-en Er den forskjellige? Nei, nei jeg liker det egentlig, men den er kvide ska konst fram barn pengar va. Nä Ja, eh jag var jag på den där. Ja. Eh, får jag önskelista Switch till de jul? Det går. Ja, ja, kanske altså, vi mer har brukt mycket pengar i det sista på renovering. Både kommer stadiga nya regningar och fakturor här och där. Så lite mer, men vi tar lite mer budget. Jag som har med Ali uppe i hörna och slagen bara kommer säger ni så vad? Ja, är klar klar helt alltså och dansar som en uh, somofull sånn som han gör. Men han står och talar vet du. Ja. <laughs> uh, om Switch 2 presentationen och spelet var väldigt bra, så tror jag jag är dag 1 köpare. Tack. På det du får som är det, for vidt, det helt grejt. Det, det alltså tror inte att de kommer att bli utsålt på dag 1 fördi jag har hört att de har lagt så syss med maskiner det skal være nok uh, maskiner til å mette markedet ja. i hvert fall altså, kanskje du må vente en uke men du må gå flere måneder sånn som, sånn som skjedde men siste sist gang det var konsolansering så var det jo spesiell i tider ja. uh, det var chipmangel på Playstation 5 ja, ja. Uh, så det, den ventet vi jo begge på vi stilte også i virtuell kø og loddtrekning og sånt. Ja, ja, det var ikke jeg som hadde loddtrekningen heller. Det var Lars Martin. Så skjønte ja, det for meg. Åja, det var sånn det skjedde. Jeg var jo venner med ellers, jeg bare. <laughs> og jeg min brukt fra en fyr som hoppet av uh, Tauferjo. Hæ? Ja, ikke <laughs> hoppet av i sjøen, men han kom med Tauferjo. Oh, ja. <laughs> Litt ja, det, det var lite dåligt. Det var ratta dåligt egentligen. Vad du borde ta dig för att så. Jag trodde att du precis skulle hoppa på eller. Jag syns tar ju. Är tanten men precis i väven. Jag vill inte duska av. det var <laughs> ja, altså, er... fin där så där får du ju inte bara Ja, det är löj på fin. Ja, fin där. Är jag mycket på pinnen det känns då. Och øh, jag har sålt och gett bort en del ting. Ja. Uh, det har du och? Ja. Ehm uh, Jag måste tänka över gamla. Jag känner jag har är den jag följde en del spel ting som eh nu vet jag, jag har den fick ju Jan finna ja. den. Och det är jag var inte säker han, det var en fyr altså, eh, som hadde, han fatt en gammal Gamecube på loftet sitt eller noe sånt. Du fikk den jo billig, toi. Han hade ingen kabler, han visste ikke om den funket. Du kjøpte den for? 500, men så ble det 100 kroner extra i frakt. Jo, men den var jo fin også. Ja. Jeg betalte det tri-dobbelte for min av denne, denne, denne kakke siden. Det var jo et sånt gambling for meg, for jeg, ja, ja, funket den eller funket den ikke? Han ja. kunne ikke garantere noe, og da kjøpte jeg den bare sånn som den var. Ja. Men da eh, var den i posten, det tog ikke tre måneder, sånn som det var for deg. Det tok kanskje to uker. Mm. Og så låt de kabler av dig. og så kom man i posten, og så plugger jeg den med en gang. Og den finker som bare det. Ja. Eh, men men eh, jeg lurer på om med setter et spil i... Uh, og så kört man igenom denne konvert och HDMI-konverteraren. HDMI ja. uh, men det är det skarte, sant? Fra skarte till HDMI eller fra komponent om du vill. Men ja. det komposit, det är ja. det samma. Eh uh, det såg ju räva ut. Det såg ut som ass. <laughs> det var inte pinsamt att se på. Nej, uh, men det var också Norge med vissa spel. Eh uh, kan, med denne konverteren som du lånt av meg mm. eh, Så kan du ikke kjøre 60 Hz Åh, oh, er det en begrensning? Ja, for hvis du Hvis du har visst Det du kan velge mellom 50-60 Hz ja. eh, Så velger du 60 Hz Så han, så tror han at det er NTSC-signal Never the same color Og da kommer alltid sånn grå toner ja. Og da er det sånn What, Hva det som skjer nå? Dette tester jeg bare Uh, men så, jeg, så kjørte jeg ikke det samme spillet en gang 50 Hz uh, Og så så det normalt ut Ja, uh, så det var en litt konverter Ja, jeg tror Altså den dingsebumsen dings vi har nå Er jo en sånn universalløsning som Den gjør ikke så mye for grafikken Det er dårlig uansett ja. Men det funker Men dette minner meg på kanskje det er en av de større nyhetene Med Switch 2 da. Ja Gamecube-spillet ja, stemme! <laughs> altså, det ser litt drit, det er jo disse som ser så superfine ut. De selger de jo bare gjennom Nintendo.co.uk. men får ikke de i Norge. På ingen vis? Nei, da må du kjøpe det bare en fra Finn. Det er noe på pris. Ja. Men 3-partsutviklere, sånn som 3DO, eller hva de heter, de lager jo utrolig gode kontrollere, så de får vi jo etterkart. Sånn som så jeg en N64-kontroller nå så Supacitor-switchen. Som ikke er offisiell. Ja, det er men det er, jo, er det jo ikke 3D-O de heter, eller noe? De lager masse sånne kontrolltilber, og de begynner bli gode til det. I, ja, ja, jeg tror jeg vekker det du mener. Ja. Uh, Så vi, vi kan jo kjøpe en sånn kontrollretikent. Ja. det er ikke den offisielle en, men det funker. Ja, det funker nok like bra som den sånn offisielle og velser det. Uh, jeg tror ikke det blir kult, men emulator av GameCube-spillet. Jo, altså, det er jo... Men dette kun Switch 2, sant? Eh, kun Switch 2. Switch 1 ville kan ikke klart det. Eller... Ja, den har aldri de klart, den er direkte å det løs. Du får Wind Waker. Uh, ja. f 0 Det er kult. F-Zero er vanskelig å få tag Og, det synes jeg... Jeg tror det var 3. Var no, det 3? Ja, jeg husker ikke hva det 3 var. Og det kommer jo mer. Ja, det kommer jo mer. Luigi's Mansion, kanskje? Det kan... Jeg tror de annonserte Luigi's Mansion for et par dager siden, men det var ikke den som var i denne hovedtraileren. Um, veldig kjekt at Gamecuben uh, får en moderne uh, si, plattform å spre seg på. Um, Soul Calibur. Soul, Soul Calibur. Okej, okay. det är ett spel. Ja, ja. Super Mario Strikers. Eh. Uh, jag har för det många goda, det är många goda på GameCube. Jag har väntat på det länge. Ja. Men kanske kan man ha med en GameCube i hyllan. Eh, uh, nej, det är ju schysst att ha. Ja, det är det. Ja, for når, når jeg ser på den kollektionen jag har i hyllan. Du har levd av en museum, <laughs> det er jo tid Snakk om folk ja. hjem uh, Hvis jeg skulle spille Et Gamecube-spil mm. Så putt jeg i Min Nintendo Wii Og der har jeg Det var Heiser for så vidt som kjøpte den Der har jeg en HDMI-uttag På Wien? På Wien ja. altså, den, den er ikke naturlig, men der er det en konverter sånn, En, ja. en dongel og den funker mye bedre. Uh, så min optimale GameCube-opplevelse har jeg allerede gjennom Nintendo Wii. Men da har du sånne emulator-hack. Som gjør at millimeter-presisjonen fra Smash og Mario Kart og sånt ikke overføres riktig. Er du sikker? Ja, ja, ja. Går du hørt dette? Det Harekjernen, hoi. Okay. Harekjernen. Har <laughs> sånne du... så, altså Smash-turneringer og sånt, de, de merker forskjellen. Ja, ja, der skjønner jeg jo at altså, det skal være or originalt eh, hardware. Det skal originalt, ja, ja. det er noe med det kan være skyggeffekter i skrekspill som utnytter en viss hardware. Det en del som de sier bare blir rektig uten emulering. Ja. Det har vært noen rare lydkipper, det er et eller annet som de ikke klarer å emulere på et vis. Det er ikke sånn at LP-spillere spiller helt, <laughs> helt annet. For du har jo en du også har en kub. Ja? Ja. Nå har jag ju Monkey Ball 2, spelar det till dig. Ja. Så jag vill bara köpa mig en egen konverter så ska jag spela det. Ja, for, for, har du tänkt att ha bruka altså den enkle løsningen, eller köpa en ordentlig kabel som uppgraderar grafiken så om ich då får ju detta 50-60 Hz problemet, tror jag. Jag tror jag köper en ordentlig. Ja. Det kostar ju lite. Men, uh, ja, men da har det vært det, det, det. Ja. Du, altså, Men det spørsmålet er jo om, om du har tenkt å bruke dette uh, Eller er det bare fint Å ha seg på i huller Nei, en er at det er veldig fint å se på i huller Ja, det er jo fint Det liker jeg jo ja, Og så er en liten håndfull spill som jeg gjerne skulle ha spilt Og de kan, jeg merker kanskje denne forskjellen Som kjernespillere gjør Så ja. jeg kunne jo likest godt ha emulert dem Det er det som blir litt trikkig nå da Men før var det jo ikke noen annen måte spelt i på förmevisste vi detta. Ja. Ehm um, så är det trox i det förra spelandet den visningen. Eh uh, det det är samma samme det samme kan jag säga. Si, problemet eller løsningen uh, på min PlayStation 1. Ja. Eh, nu nu kommer ju ska jag ordentlig kabel då. som har mange gamla maskiner. Då måste jag ha mange många speciella kablar. Om um, det finns nåt en sån för allt är ju komposit. Eh, uh, ja. Hela skart om eh uh, i alla fall Xbox, det första Xbox og det första PlayStation. Uh, ja. Uh, men uh, det jeg fant ut da, var at, uh, ja altså, min, den Playstation 1 som du donerte til samlingen min, er, det, er den den? Playstation 1? Ja. Det vet jeg ikke. Jeg vet ikke hvor den kom fra. Den var plutselig i store min. Det kan være Gustavs synd, jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Nei, det er ikke min. Nei, ok. Møtter ikke er det sånn at jeg donerte den i? Ja. Ja. Uh, jeg, jeg putter den i, og laseren ville ikke helt uh, samarbeide. Ja, så jag måste liksom starta spelet, öppna låcke, lucka låcke, starta spelet igen, reset, starta. Alltså jag måste ge ner ett par sån prövyck. Ja, han la sån verkligt tungt tag i spelet. Uh, men så startade Metal Gear Solid 1, introen och det så väl ut som Jag kan inte rida Ja, det var fyra. pent. Nej. Eh, och ja, ja, det det är ju sån spel det ska men så kom jeg på, ja, men min Playstation 3 spiller jo alle Playstation 1-spill. Ja. Og så putter jeg en idé, og så så det mye bedre ut. Ja. Så der igen har du en, min, jeg kan få en bedre spilopplevelse hvis jeg putter den i en annen maskin. Ja. Men er det da poenget å spille nøyaktig sånn som det var, altså med alle feil og mangler? Eller vil jeg ha en bedre spilopplevelse? Jeg er da godt nummer 2. Ja. För ja, for det, altså, du, visse Må du, vissa uppgraderingar kan säga si, få lyxusen med då. Ja ja. Det trengs inte demosys de reparer ut For att du ska få en god spel spelupplevelse. Det låver restaurera vet lätt. Eh, uh, så altså, nej då. Jag föredrar definitivt de nya varianterna, men eh uh, kanske jag måste säga kan spel som kommer på Switch 2. Ja, för det där det det skinner den det visar alla spelare så kan? Nej. Ehm uh, Nintendo League ju sällde gamla de, de som spelar flera gånger. Ja. Eh uh, i ka grad de gerut GameCube spel som retro klassikere eller om de eh uh, på ett landsvis säljer genom sin E shop som et som ett eget. Ja, det är e chansparadio slutade lite mer nå på de gamla spelarna. Ja. De altså, um. ja. Ja, det är det längre. Jag är inte säker. Efter det började med att avbryta mig. Jag kommer alltså jag måste tänka lite. Ehm. Nej, kan sigs. Osäker. Ja. Jag får har du jo Hele alltså hela spelbiblioteket Nintendo 8-bit, 16, 32, 64. Kan du du kan inte köpe enkelspel? Det kund genom den abonnemangslösningen, tror jag. Och då på tidpunkts så är ju alltså att GameCube-spel kommer genom Nintendo Online. Mm. Men hva spill kan du då kjøpe som enkeltstående eh, remaster-versjoner? Altså er det fra Wien da, oppover? Eller er det Wii U? Nei, de selger nok GameCube-spill også, altså, de har jo remasteret Luigi's Mansion Ja Men det er jo en remaster, det er ikke en emulator av originalen, ja. det er to forskjellige ting ja, Metroid er jo også en remaster Det er ikke det kom en Wii-emulator en gang i tiden Ja Så, så, så det er litt forskjellig Remaster er jo den oppgraderingen du ønsker deg Ja, og i, i, hva, hva spill vil du Sette altså, hva, hva spill ser du for deg For denne Remaster-versjonen Det må jo være et veldig spesielt spil ja, som de skal selge nå Metroid ja. 2, kanskje neste Ja, stemmer Eller vil du det Gamecube for Gamecube-spiller vil de nok først på abonnementstjenesten, da. Ja, for de tjener jo kanskje tjener mer penger på å ha en, altså, selge som et eget spill. Pikmin 1. Eh, det har de remasteret. Ja, det har det En og 2 i en pakke, eller? Ja. På Switchen. Ja. Ja. Eh, og 3-en kommer Wii U, men jeg vet ikke om det er blitt remasteret på Switch och 4:an kommer rätt på switch. Ja, den kandidat till en game voucher. Ja. Pigmin 4. Pigmin 4. <laughs> det är så personligt att det kan vara en kandidat. Ja. Ja. Man jag vill du måste testa vi nästa gång ska ha såns Mario Kart Double Dash kjell. Ja, da de uh. har du ju köra det via genköp. Eh Vad förra du köpte via win? Ja, stämmer. Eh, jag vill tänka mig om då. Det vet jag ju att jag kommer till köra den igenom skarten. Ja. Ja. På 50 Hz. Ja. Ja. må Jag måste jag måste se om om det gir om något är fel. Ja. Ja. Altså det er sånne spill som var jo vært på GameCube. Det var vært kult å få tag i. Som du hadde allerede i samlingen. Uh, var jo vært på GameCube? Jo, den har ja. Ja. Den det, det er jo en del av denne årlige spillopplevelsen. Ja, Og det er en typisk ting som gjerne ikke blir emulert. Ja, fordi det er så spesielt, tenker du. Ja, kanskje. Ja. Og jeg vet ikke hvem som har licensene. Jeg tror ikke de gamle andre var jo vært... Jo, KPR-en er mulighet. Det er han faktisk. Ja, det er han jo. Ja. Ja. Uh, da kom vi på at det kom en nytt sånn Rhythm Heaven-spill på oh, <laughs> Men. Det, jeg tenkte på deg med en gang jeg sa det. <laughs> Men det var ju den der Nintendo Switch 1 direkten, tror jeg. Oh, var det der? Var det ikke? Da tenker jeg ikke feil tror... Rhythm the new Rhythm Heaven-spillet var en Switch-spill. Oi, oi, oi. Men de, de ligger jo. Ja, det er jo faktisk helt dritvanskelig. Ja. Jeg, jeg, jeg, jeg tror det er noen koblinger der til WarioWare, at det, det er det samme designet eller liksom. noe sånt. Det er jo det samme sprø-ting du gjør. Ja, ja. Um... Men ja, nesten... Det dødte av begattene. Ok, yes. ok, okay, okay. <laughs> må ha... Du må en, uh, litt rytmesans hjelpe ja, Du har veldig veldig rytmesans Men der er også uh, Jeg tror sånne spill Det var et eller med Nintendo Wii Som du kom på Der knappen Ikk, hvis, altså, Det var der du snakket millisekunder For at du skal få være på rytmen ja. uh, Og der hjelpte ikke at Nintendo var litt sånn Remoteen kunne være litt treg Åh, oh, er det sant? Så du måtte gjøre det off-rydme nesten for å treffe på rythmen? Ja, ja, selv om du, rytmen, du følte at du hadde rytmen i hovedet, så var det på alltid det på måte, lot seg overføre til når du trykket og når det ja. måte, spillet registrerte det. Fordi det var en forsikrelse? Ja, liden. Men man det vært noe sånt på Switch før? Eller var øh, Rhythm Heaven på Wii det siste? Eh... Øh, Uh, jeg tror det kom en noe som mix på 3DS'en. Ja. Men uh, det spillet var... Ja, jeg tror det var på tide at de tide at, at den serien fikk en ny sjans. Det, ja. det samme er med... Hva var det? Patapån? Ja, det skulle jeg si deg da. Det, det. det kom på Switch 1. Ja. Patapån, det er virkelig kult. Ja. Jeg, når jeg så traileren, så skjønte jeg litt mer på hva det gikk i. O det är ju mot sån krigarspel eller att ja. du du ser som liksom, pick me naktig du sänjer jo disse patapon framover och så där ligger rytmer så har du olika typer av angrepp och ja. försvar. Ja. Bon, bon <laughs> det har ju varit en länge sån PlayStation grej här. Ja. det kom på Nintendo Switch det var såna okej okay, det var. Men han mangler med bara parappa the rapper något där för alltså. Han er ju mycket han ser det mycket faktiskt i eh uh, Astropop. Å, det oh, Så det var... Jeg var veldig gleder å si det, altså. Ja, jeg tror, jeg tror 20... Altså, nå er vi jo fjerdedel ute i 2025. Men 2025 blir det sykt. Ja, altså... Det, det, mange spill. Altså, ny konsol. Uh, nå, nå kom det ut et spill forrige uke som folk... Eh uh, allrede som en Game of the Year kandidat. Är ja, detta han en legende rumsspel? Uh, Blueprints. Blueprints, vad är uh, uh, Ja, men det hörs ut som Blueprints. Det låter som Blueprints for det och en del av det. om det? Det verkar ganska kul. Eh uh, Thomas har spelat det självklart ifrån första minut. Ja. Jeg tror han älskar det. Han når... Har han en han ja, spiller? ja det. Eh, men Maradona nu tartsplackdans. Ja, ja, jag kan visa dig en snapp av notatboken sin. Ja. <laughs> men jeg vet ikke, når vet när ser på spel så blir jag liksom, sånn, "Åh, är detta alt för avancerat för mig?" Jag kommer till att å... få jag jag provade ju den det andra tankespelet. Eh, uh, du går på en ö Og så är allt väldigt sån akvarellfärger. Eh, uh... the Witness Jo, The sant? Witness ja. Och det blev for avancerat. Ja. Så hvis det på en måte så av å si at du må ha noe tatt blokken Så Ja, jeg vet ikke om har overskuddet til det Nei Det virker veldig komplisert Ja, ja. Men det jeg ikke skjønner Har du sett Reiland? Nei, best... jeg har lest om det ja. Du skal finne det siste rommet som mangler ja. Og du legger rom litt som i en dekkbilder ja. Sånn at du kan ikke fakke heller For du genererer rummen selv men, men hvis du kommer med Altså, altså er hvert rom unikt Eller hvis du kommer til et rom som heter Trapp Åja, oh, men da er det kanskje likt ja, altså, Men du får hvis, det ikke i samme rekke vel? Men, men hvis, du, hvis du velger det rom som heter Trapp Altså da vet du jo Løsningen i det romet Gjør du ikke Eller, oh, er, ikke, er, eller tenk, er det ikke sånn det funker Gårtene tenker jeg Når du kommer et rum Og så kommer du ut av rommet Videre Er ikke løsningen for det romet Det samme hver gang Eller blir alt nytt jeg ah, aner ikke nei. Interessant konsept selvfølgelig ja. eh, Og er det et PC-spill mer enn et konsolespill? Er det sånn at du skal sitte tett innen til skjermen og se ting? Ja, nei, jeg vet ikke jeg, jeg, jeg vet ikke om han er ut, ute på alle maskiner, kanske? Ja, det tror jeg ja. Men det spillet kom litt utførent ut litt ja. Eh, ja, det er Det er litt kjekt at det er et indie-spill, sant? Ja eh, bra att sån smale spel også får annor kännelse. Allt ja. måste ju vara AAA, alt måste ju kosta en miljon kroner eller 10 millioner kroner att utveckla. Nej. Det kommer ut av väntet det ser väldigt bra ut. Ja, men er det det jag. Ja. Ja ja ja. Ja, ja, ja, ja. ja, så många spel så lite tid, men jag tyckte det så väldigt intressant ut. Ja. Har du spilt, siste spørsmål, kanskje før vi må runde av, for nå kjenner jeg øvende gå i krysset. Og, mm. Har du spilt mer baller, tror jeg? Ikke på en stund. Nei. Er det bedt da, eller har du runder det? Jeg har, altså, jeg, du, du kan runde det, og så får du litt sånn nye, nye kortstokk, eller ja. nye regler. Men jeg har runder det sånn på sikkert ti forskjellige måter. Och jag har. Det. Ja. Eh, men det finns ändå flere måder att runda det på. Eh, men jag tror kanske intresset mot att vara av jag har heller inte på mode grävt mig så djupt i materie att jag eh, klar för jag tror det finns måder att och få poäng på. Ved at du bygger visse dekks, eller visse, du får tag i visse kort som gjør at du tjener så uendelig med poeng. Ja. Men jeg har ikke nådd det punktet. Men då tror jeg at du tenker i litt andre baner. Da, da er ikke du på en måte sånn casual spiller lenger. Nei. Da er du, da er du en sånn Excel-freak. ja. Uh, og så mye energi har jeg ikke tenkt å bruke på spillet. Nei, det kan jeg tro. Ja. Men på har spilt det på mobil, eller? På mobilen. På mobilen. Ja. Det blir ikke for lite med mobilkjernen. Uh, Nej, det går akkurat det. Ja. Uh, Nej jeg har ikke egentlig tenkt at det var liten Den er stor nok. Uh, ja... Uh, så Evelyn, jag älver ju egentligen i anbefaler Palator till eh uh, borta, visst du spelar häng i så köp det. Eh eh sånt gambling avhängi men det. Var det säljer massa dritt. Eh nej nej, det bare bara du som kommer til å sitte i masse timmar och och miste nattsömn och kanske bli distraherad Når du egentligen borde ha gjort uh, på jobb. Ja, är sånn, ja. Men uh, utvecklarna är väldigt sån anti gambling han nektade at att att ska ta pengar från dig utom att du har köpt eh uh, kase si, själv spelet han ska aldrig tra mikrotransaktioner. Ja, det finns massor såna där där det har crossover som är olika spelserier och sånt och så kommer The Witcher bilder på korten i Baldur's Ja, og det är gratis. Det är gratis. Ja ja ja. Ja det kostar 29 kr. Ja, det är det det mycket värde för pengarna? Ja. Eh, jag tror för en person som dig, så hade du verkligt digare. Jag gillar skitkort. Ja, du ligger ju och lagar såna kortsaker och ah, lagar yeah. såna uh, bild så det kallar du och för folk som kan si, har vært bort i poker så är det ju ännu Ja, jag tror du, du, hvis du spiller sånn som meg så når du punkt der du på en måte har sett det meste, ja. selv om det er mye mer. Men det, det, hvis jeg skal fortsette å spille nå, så må jeg spille på et høyere nivå enn det jeg klarer. Ja. Og, da er det sånn, det... Og da guider du egentlig, da må läsa lese deg frem til ja, fiks. Ja, litt, litt grann sånn. Og da følger du en oppskrift, det er jo ikke stas. Nei, da har du mistet litt poenget at... Det ska vara lite så spontant och du ska kunne reagera og vara lite sån på ballen då. Ja. Då ser det lite feldigt. Det ska vara lite feldigt och eh Men går du tänker på Palatro? Siden, det vet jag inte. Kanske måste jag snacka någon om en kortare text? Jo men det. Jag. Alltså du lagt i Bakov med som et spel jag lust att pröva? Jo, jag så ser det med snacka det är ett at det er også litt sånn dekkbilder. Ja, ja, ja, stemmer. Så kommer jeg på andre spel som jeg har på. Eh, egentlig spør jeg at jeg lister dette spillet jeg har lyst til å prøve en dag. Sånn som du säger. Ja. Så ikke vi glemmer det ut. Så trenger jeg ikke prøve alle, men så er det kjekt når det kommer tilbud og sier «Aha, dette har jeg faktisk tenkt på». Uh, ja. For de ønskelistene du kan sätta opp er ofte plattformspesifikke da. Du ja. i Steam-lister eller i PS-storer-lister. Jeg har en nettsida til deg. Åja. Oh, som der du lager en profil, og så skriver du hvilke plattformer du er interessert i, ja. og så, så legger du spill på ønskelister din, ja. og når det spillet går ned i pris, så får du en e-postmarsel. Nej Jo. <laughs> er det sant? Ja, ja. Er det den eneste gang? Ja, ja. ja. Jeg, har, jeg har blitt fristet mange ganger til å kjøpe... Åh, hva heter det andre uh, patroomspillet som er ikke veldig mye skryt? Downwell eller noe sånt. Ja, det høres bra. Ja. Uh, den har vært på tilbud et par ganger, og jeg er bare sånn, åååå, oh, skal jeg kjøpe den oh. <laughs> <laughs> nå? Men, ja, altså, men ja, det er en veldig bra sida som kan hjelpe deg, uh, hvis du uh, skal liksom få hvertfall en liten vink når ting går ned i pris da. Ja, men slutter noen våre lurer hva de googler da for noe? Uh, helvede heller. Helvede <laughs> heller.com. Uh, gi meg ett sekund skal. Ja, jeg gjerne i ett sekund uh. Og vi er fortsatt på lufta Og så er det noen lurer Det er bare Wiese så fått ett sekund Det var en veldig lang sekund <laughs> Jo uh. Kan du fortelle litt Det kan jeg Nei, jeg skal det Jeg vet ikke om de er så barnevenlige De kommer på akkurat Øh Deku Deals, akkurat altså, som Deku Scrub ja. Deku Deals Deku? Ja Som i Deku 3? Ja, stemmer Deku Deals Det har Animal Well gått ned i pris Pizza Tower gått ned i pris Plucky Squire gått ned i pris Altså Ja, dette er, er dine spill nå du lister opp Ja uh, Og det er ikke permanent uh, Altså, tilby går jo opp og ned. Ja, ja Men uh, Men uh, Ja Stemmer det är flat sida om du er prisbevisst. Eh, bare vil følge med på ulempen att jag välvilligt signaliserar mina förbrukarmönster och inviterar reklamer rätt in i bokraskassen. Ja, det är en närting. Ja. Och det fina med notatblock som Carina har med fager og handskrifter. Lite mer skrivar in. Lite som sånn gamla ja. xs. Ja. Men Deku deals er det är ju deals. Mm. Är det sist du säger? Fan, säg god Pask. Der. Hoppfolk spiser masse marsipan. Marsipan. Jeg hopper på en stille og rolig påske. Ja. <laughs> Før du presileris smeller kanskje. Lever vi tro og vi? Lever <laughs> så, så vi tro og? Så det smeller kanskje på en andre side. Men snakkes på den andre siden, vet du.